تبارک الذیم بسم الله الرحمن الرحیم ذلک امتهن دایو امتو چې مخکی ذکر تیر شو انبیاء علیهم السلام قد دخلت چې بشکه مخکی تیر شو دے لها ما کسبت ذې دې دل یو جما د فارغ سبې چکړیو ولکم ما او تاسو د فاربې هغه چ تاسو کسب کړئ ولا تسالون تاسو نه تاسو نو کړې شي عم ما كانوا يعملون دا غش بارکی شو هغه عمل کونکو اېدا آیات برستو چې پار ختمه بیا به مکرر کی تلکه امته قد خلت د آیات معنا دا چې تاسو ګور پیغمبرانو سزا منسوب کوي ودای په اعمالو نشه اخلاصې دې ان مع تنته بموافقتهم ب مووافقې هم و باهم تاسو به فادههاې لوي د ای په موفقته او دی پته بداره اوسمګه دنیا کې بعضې ناپو خلک کوئ ودی او او دی پې غمبرانو خواارې کړي دی کې شک د چېخواار کړي خوته د د عمل پهته م کې داغ که سوم ډیر عمل دی خو تاالله فده نظر کوي تاله به در کوي چې د الله د پیغمبرانو نیکو په روان شه موافقت اختیار کا که د بل فعمل سو خلاصې دی نو د الله د هوب عمل د ټولو مد د کافی شوه في شوي پو دایو مد د مخکې تیر شوه دی. نو ان انتشا کوم إ لا یوج ب انتفا کوم بمالم ت چېور سځان منسوو کې داغ په آمو تا ل فید نه م داږیت تھا بدار کې دغی او نه سوراتهد وقالوا آئی دا اہل کتاب کونو حودن شای یهودیان او نسوارا ویو نسوارا نسوارا شایی دا او دیده کې د تنویع المقال د پارا دے دا تخیر دا پارا ندے زکر دا دوارا ډلی او بلتا دا کفر نسبت کوي نگره مانادا ده د ويهودیان شای نل آرب اومم او نسوارا وي نسوارا شای نل آرب اومم ای نعود تنویع المقال ده پار ده د تخیر ده پار نلے وقالوا ایدوی کونو هودا شای يهودیان يهود وي تحت دون آرب او نسوارا وی او نسوارا یا نسوارا شیئن اللار با اممی حبیب ورطو فرمائے پیوہودیت و نصرانیت کے ہدایت نشتا بل ملت ابراہیما بلکی روانی د دین دے ابراہیما لیہ السلام پسے محمد ابراهيم عليه السلام د دن پسې ژوب حنيفہ چغملان قوم کې او د باطل نه حق تا اگر دا لفظ حنیف به بار بار راضی معنا د حنیفان د مستقیما مائلن عن الباطل الی الحق او دا حنیف یاد ملت صفت دے یا په ملت کې د مضاف الیه د ابراهیم علیه السلام صفت دے دا حنیفن منسوب دے بنا حال یا حال دے د مضاف نه آیا د مضاف الیه نا چاویری دی دا منصوب منسوب دے په تقدیر د اعنی سرا بل نتا بل ملتا ابراہیما و فرمایا بلکہ منگا روانی گود دن دے ابراہیما علیہ السلام پس حنیفا حنیفا چی اغا میلان کونکے دے دباتل نہاکتا او اغا دین سے دے مستقیمن نیغ دے اغا نیغ امام قتاده وې دین هنیف ستوي چې هغه کې گواهی وي لا اله الا الله ابن قیم رحم الله ده هنیف معنا کړي المقبل علی الله والمعرض عما عم سواه حنیف چا ستوي چې الله ته وجو او ما سوا د الله نه مخ ګرځول نه وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ نُغَادِ مُشْرِكَانُنَا اې دې کی تعریف ده چې اې اهلي کتاب وو تاسو مشرکان یې اگر دا تعریزن دیته غنوځه یې نو کې مشرکان ویلي یو مثال را آیا یهود و نسوارا اگرچه شرک کڑے نو دیت قرآن کې مشرکان ویلی کنی دی ویلی نا توجہ مولا مسئلی تا نا بعض علماء وینی دی ویلی یسو کوئی ویلی دی ای زمون دا علماء وی زمون مشایخو بوین ادا سی بڑیر آیاتونا در دا آیاتونا برست را جمع کو یو پک دا آیات اگر گر خبر دا دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ و یوسری ہی مشرک ویلی یو تعریضن او اشاره تل ویلی نو تعریضن او ارت ویلی خو سریحی ہی ورثن دی ویلی رضوان خبر په دو اعتبارات سره دی شوق چې نفی کوي نو اشاره تل دی ویلی شوق چې سبات کوي نو اشاره نو تعریضن او ویلی <تصفيق> ورن الله شر قران ذکر کړه وقالت اليهود عيسى ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وما كان من المشركين او نو اغد مشركانا امام روحاني وي والمقصود التعريض باهل الكتاب مقصود آیات کی اشارہ اہل کتاب ولا چتا سو مشرکان یی قولوا آمنا بالله طول وای چمږ ایمان روړل په الله چلای کیو ده او ذات صفاتو شفاعت او کی شو شریک نشتا وما انزلنا لیلینا او دینو کتاب چرا لګل شو دې وما انزل الى ابراہیما اوہا غچرا لگلشو ابراہیما لیه السلام تفاق دن مئیمان لے و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام تا و اسحاق و یاقوب او اسحاق و یاقوب علیہم السلام تا والاسبات هلام وز د مزافون الوي وال صبات معنا سووه صبات او دلاپله معنا د د صبات استرسال یو س چې رازونشي و دا مقلوب د د دیو جنګور حسنین مبارک نو توی حسن او حسین رضی الله عنهما سب توا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه الله د حبیب نسل د دی دوا نو خور شوی دي والاسبات ی اولاد د دوی هل اولاد د دوی اولما او لکلی ماخوز دے دا سبتنا داغونی تاوائی چی داغی سانگی دیریوی سوا بتا سل کسی لوائی تا شجرت کثیرت الاغسوان اغونی لوائی چی سانگی دیریوی اولاد دجویب وما او پاک کتابو دنزم گیمان نے اوتی موسا چو ارکڑشو یو موسا علیہ السلام تا و عيسى و وما اوتی النبیونا او هغه چې ور کرښي نور او پیغمبرانو ته مر ربهم دا غید رب دې طرفنا لا نفرق منبل او فرق نکاو پیمان روانو کې بین اهل منهم پما بين دي يود دي پیغمبرانو کې پټولو میمان دي اگر چه درجاتو کې تفاوت دي ونحن له مسلمون او مونګيو دی الله لا تھا بدار ادا مبارک حيات ته وېکل ناکل د الله حبيب د سباد سنت فاول رکات کې بدل استه ا په دې مرکات کې د سوره عمران آیات به لستو سرور شپې ته به در سره ولیکي یا بای اسباب از ته پوز کوم چې چا په خپل کو یا بای سرور شپې ته مایا ته قول الاهل الكتاب تعالوا الی کلمۃ الصواء بیننا و بینکم الله و لا نشرک به شیئن و لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا الله فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُولُ شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ادھا سبا سنتوں کی سنت سے دی حبیب بکل آول رکات کی سورے کافیرون لستو اپا دویم کی بے سورے اخلاص لستو زکداد دورت اولنے بُز دے سبا چروفی جی اولنے بُز کم دے دو رکات سنت دی نو سوره کافرون کې د شرک نبرأت او سوره اخلاص کې د ایمان خبره را وې درځې ابتدا د سنو شو د شرک بایکاټ دې د ایمان خبري دې نو کوم مرغ راغې نو ابتدا بنیاد دې دې له بیا ګور د ماخام او سنتو کې د الله رحیم حبیب سنت طریقا دا و. تا څه ځکه وایي د ماخام او سنتو کې پاول رکات کې به سوره فاتحه نه پر سوره کافرون و او په دویم کې به سوره اخلاص و او دی سوره کافرون تواي برا اسهم من الشرك دلته موږ را دي آیات لو ګورې تمام ایمانيات فخر आजमکل صفرې نخل الله په ذاتي ایمان دی او پټول پیغمبرانو او پټول وسمانيو کتابو د ایمان دی نو در از ابتدا اوشوہ ټول اجمالي ایمان د ځان سره زوت کوه او آیات ده او عمران په آیات کې برائت د شرک نه نو په او د برحات کې هغه اول کې ده د مسلم شریف حدیث راغله بشکاش شریف کې په اول جل کې اتهای مسفقه ا سوف پويشول په مسالونه باندې او ها ته پوه شو دا د روسو ګوري دا ته پوه ته پوه شو دی په لومړي ملک مخا مخشه دی لړو دی دیواله بیمار ته که څه شو بولی خو بیمار دې ایسوکه دی بیمارې هرڅه کته یاوه هینا فشارانم او چې سو ګروغ یې نو نه خې نه واه په رکھنا څومره بیماران بياس پنګي دي زده ایت الله او رسول اجازهت کړي نو موږ سو کېنه وکړو چې څنګه کې نه وایي هو جدارو وینځه صبح پوي فل بای چې عمل پيو کوي نبي عليه السلام وکړه نا کل د سبا په سنتو کې پاول رکات کې د آیات لو سدایات کې په سبا په عمل وکړي ا په دویم کې وشکول ها د سورہ ال عمران هغه سلورم شپیتم آیات بیل سو فائدہ مند د کی ټول اجمالی دی ایمان ذکر را او د سورہ ال عمران په آیات کې د هر قسمه شرک نفلا لا نفرق بين احد منهم من غبلتونک فمن دیود دی پیغمبرانو کی په پی ایمان وروړو کې ادی کی کتاب ذکر کئ ای وای بازه او بازه نہ مانو شوق کی بازه پیغمبران منی او بازه نہ منی او خصوصا خیرنے پیغمبر نہ منی نو قران ویدہ بشک کافر دی لگو غوری د شپغ می مخ او المخ سورہ نساء غوری چې شوق بازه پیغمبران منی او بازه نہ منی نو قران دا غی بارک سوئی اش پګمه اول مخبره سورہ نشا آیات ګورې یو سل پنځوستم ان الذين يكفرون بالله ورسله बेशक हकسان چه غی انکار کید اللہ وحدانیتنا وَرُسُلِهِ او د الله د دا ب غمبرو دشي دکه حقانانيةناام وريدونه ارااد لري أي فر قو بين الله وروسيد چې بالتون راوللي په منده الله الله د دا ب غمبرو کې پهمان روړو کې ويقولونه غواي نؤمنو ببع مغمان او کار کوو د بعض نه وريدونه راض لري تخزو ب نه ذلكکه سبيلاپ چې ونیسی جوړه کې په مندې کې ځان نه ولاهلاکه هممل کا فروونه حققااف حقا دغه خلک کا فدي په حکاپ سپې غمبرنیو او تار کړی دمونږ لِلْكَافِرِينَ کافر نه دپاره د کافرو عذا بممهنا لَا نُفَرِّقُ کوون کې لانو فرکومونګجو دا واللیوبلتون نه کوو ب دا هد مرو سوریی پهما منګ حکم دې چې په ثورات موم الله حق کتاب او خصوص منسوخ شوې دې انجيل باندې وي باندې چې الله حق کتاب او منسوخ شوې دې منسوخ شي باندې عمل حرامي کسي کوڅه سره وي او د کاته به زې بیت المقدس سمو کپ منسوخه قبلت د ګناهګار څو په ثواب کې منسوخ شي باندې عمل باندې سړې وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مُنْ يُوْدِ اللَّهَ لَتَعْوِدَارِ فَإِنْ آمَنُوا كَيْ شَرِیمَانْ رَوْلُ دُوِي بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَمِثَلْ دَهَوَا چِتَاسْوِي مَانْ رَوْلِ پَامِي فَقَدِ اَحْتَدَوْا نُبِيشَكَ دَيْلَارْ مُنْدَلِ دَام دایات دلمت دا دا دا دا دا کتی رومو چی صحابا میعیارد حق دی اب آئی اویات کی علماؤ دوتو جیحات کنی املاو ما من نبی الرحمن و نور و تفسیرونو کی وئی بیمثلی کی دا بایا زائدہ دا او دا مثل صفت دے دیو مصدر محضوف اوګه تقدیر د دا کلام داسې شو فن آمو ایمانن مثلله ایمانم معمنتون به کې داما مد ده دا او مد یا خپل مدخول په معنا د مزد ګرزي فن آمو ایمانن مثلله ایمان کوم فقدته یو توجیح پا کدا کی ایمان روڑو دوی ایمان په مثل دی ایمان استاسو اے اللہ او استاسو خونتی ایمان چیئے زمانا پیغمبر مرگرو نو کداس ایمان چارارو چدا پا اخلاس او دا پا سفدک او پا حق بنا دے فقد احتدو نلاری بندل دا یا آیات کیو او آوا اگرد بیہی زمیر ما آمن تم بیہی کی راجی دے اللہ تا قرآن تا یا نبی علیہ السلام تا یادی دے کی گرد آ لفظی مثلی زائد دے او داما پا ما آمن تم بیہی کی ما ای موشولا ما ای مزدرینا فَإِنْ آمَنُوا بِالَّذِي آمَنْتُم بِهِ چه مسلی لفظ ہے چه فَإِنْ آمَنُوا بِالَّذِي آمَنْتُم بِهِ قَدَ ایمان راڑو را فاغشی چه تاسو پی ایمان روڑے ستاسو غنت ایمان دے ستاسو غنت تزدیق دے نُلَّارِ اُمُنْدَا وَإِنْ تَوَلَّو قَدَ اَوْلِ اوستا ایمان رودی استادو غنته نا د خپل خواهش مطابق یا منافقانو غنته د منافقانو غنته فئنما هم فی شقاق نبی شکا دای په مخالفت د الله کیلی او دای په عداوت او دشمنی کیلی او اختلاف د مفسرین او چې شقاق اشتقاق د سنه شوه د شو کوي بنا شک شک وې جانب تا ای تایظه د بینا په یو طرف دی هاه د شقاق اشتقاق یا د شق نه شوه شق په معنا د جانب راځي او شو کوي د مشقت نه اشتقاق نه یا رب وہ شق العصا اذا ازہر العداوه تلچی سرای دشمنی سر گندگی او شقاق منازعات وئی جگڑت وئی مخالفت وئی دشمنی تا وئی فانما هم فی شقاق بیشکدای په مخالفت و په دشمنی کیدی فَسَیَکفِیکَهُمُ اللّٰهُ زردی چ کافی بشی الله خپل رسول تا د دې د دشمنینا د دې د الله به ورته کافی شي او الله به بچ ساتي او هو السمیع العلیم او د الله او یذن کې او په حاله احلیل ملک دی آیات څه چې پدی د عثمان رضی الله عنه د شهادت غويني ورتوي شوي فسیکفیکهم الله یو د دنیا په اذویو مظلومانو کې عثمان ابن عفان رضی الله عنه دې دا د ریم خلیفاو په خلفای راشدینو کې او د نبی رحمه السلام ویلو چې امتحان برازي او تاسوب صبر کوي او د الله د دا حبيب په یو یو خبر د صبر یو یو خبر صبرو د دې نه باز خلکو مهاسره کړي او تاریخ وګدوا کیا لیکري چې دې سخت ليكون او سخت چالارکه بدل کو دا دې د وژن خلک رال بغاوت یو کو او د دې د کورنه مهاسره او کا تړدې چې شهیدی کو دې خليفه او د قران بهر تلاوت کوو سبا کوو وايي خلائف راشدینو کې د بل چاپ دور کې دمر فتوحات ندي شوي دمر فتوحات دې چاپ دور کې شوي ایبر کثیر وايي ځانېک به برکت تلاوت کتابه دې د دې خلفت قران د تلاوت برکاتو اې دې قران سره ورته لاره الله سکه کولا وای نا غي فدغ رزرو جم د چې په کمرت شهادت میلاوي مازيګر موزې چو کو قران او غړول شروع کو نو دېゼ ل تلاوت ل ر و رسیدن باغيان دل د کور په دیوار اذا قران ده پاسه هغه شهيدان کل ویني پدي ايات راتوي شي و اي ده شاهد شهادت گواهي و ز مکور کوي ده چا بسوي د عثمان رضي الله نور شهادت د گواهي د پاره قران برازي دغه مبارک هيات علماء دكري و هذا الحرف و هو الذي وقع عليه الدم عثمان هینا قتلوا فاشيكفيكهم الله اوازه شارحي ذکر کړي وي خلک ورسره اجازه مشور جمعندې مدد کوه عثمان رضی الله عنه شهادت پره زوري روجم د پدغه راز تاسو ته شر ولاته مو ثن الا وانتم مشهدور دروځي په حال کې څه سره ميلاوي ازا قرآن تناستے نو حقیقی شہادت مراغ او حکمی بورتا سور سور راجمہ شوئے نا اور توی غرمہ پکم ارس چی شید کی نو خوبی اولیدو نبی علیہ السلام و شیخین خوب کیون لیدل د الله اللہ حبیب و رتوی عثمان ننبر و جماعت مونگ سرکلے پس خوب د روجاتې کبسه له رسوله جنته مازیګر بوج نه پس شهيد شو او د روجاتې وختې راتلو په جنت سره دی نن به افطاری مونږ سره کې د لوی شان خواوند او عثمان رضي الله انهو او ډېر وقوم کې محبوب د عثمان رضی الله انو په فضائل کوم جمع کې بیان کړي او د بیاناو سره ایمان جوړيږې مو تازه کېږي و دومره محبت ګ تا مور چې بچی او د کوي ځانګوله جوټوررکي د د بچی د سوي نو قی شو کې چې به زنهانه او معشوممو د کوولو د جوټو سره به دا او د زما تا سره دا س مینه ده لکو قش د دسمانې ابن عفان سره مینه سادي او ای بیبی وا د نبی ر السلام لور رقیہ بی بی رویدا سه جوړاړو په سرګو چالي دلی نو اچو زی شوی نو عربو به یو شعر وی وی احسنا ما را انسانو رقیہ تو و بله عثمانو سرګو چ خائستہ جوړا کتلې رضا سي نزکت لي لغتہ سنگ عثمان رضی اللہ عنہ دی او دا غبیبی رقیہ رضی اللہ تعالی عنها احسن ما را الانسانو رقیہ تو وبعلوها عثمانو دیر محبوب خپل قوم کې او لویز حیا خوند حدیث بوخاری شریف کې راغلی د الله حبیب دا زنګونو نا سرګن کړو ادا یو مسله را چې دا, دا زنګونو په طوڼ عورت د کنه دغه شهيدینو په کې دوه خبرې دي امام ابو حنیفه رحم الله او عورت ته आवाज له او یو عورت نه دوه ترسل د لایي د ابو بکر رضی الله نور هغه دا سرګندو عمر رضی الله نور هغه سرګندو عثمان رضی الله او شراح الله حبيب زر پنده او زنګونو نا پټکل چاورتي قربان دادواړه شیخ ہیں رال استادو پنڈے او زنګونو سرګندو اجو عثمان رضی اللہ عنہ را نن پټ مکل ویزدا غچان حیا ولي ونکم چې پزما کگرځي د عثمان کې ملائک ته حیا قیصا صاحب الحیا والعباد دمر لید حیا خاوته او کده نبی صاحب پنڈے سرګت ديته راتلوک نا بس واپس تلو اولوی شانو دو اسمان رضی اللہ عنو امام ابن کسیر البدائی و انہایہ کیا ہوا کیا ذکر کرے محمد ابن سیرین و ای تواف میں کولو او یو سڑے دعا, دعا کا یا دیر په بدحال دی و ای اللہم مغفر لی و لا اذنک ان تغفر لی اللہ بخنا را, را کې او خیال کې میرے را دی ما مابا معفلی کله غره زس کار سلاونکی نو محمد ابن سیرین واردل چې ولوی دا تاسو تاسو د واه کوماده چا نه اوریدل نه چالهوبه به په خو خیال کې به نه را دي چې پاپو به ولوی تاسو وارده وای ماوي ااو وځو سو در له حلوا په ادیکه به وب سلام زکای او اېد نبی علیہ السلام نو رستدا ویونت جنازه د چا شوی عثمان رضی الله عنه اللہ الحبیب په جنازه کې چا امامتي نه وکړي حجره مبارکه تسړی ورګن نه کېدل چي ختم شلو جنا نه انفرادين فرادي جنازه کولا اللہ الحبیب په جنازه کې چا امامتي نه روان کړي د دې جنازي تم باغيان او شوک نو پرې خل اده په بقې کې دفن تم نه پرې دا بازه صحابه سر په تلي کې ښه او دې په اوباغ باخ کې خخ کړي هغه بار نن د بقې سجوره شي کته رسولنده قبر مبارک ده دی په بخی کې دا اصل باغ باغې کې صحابه دفن کړي هغه باغ اوس د قبرستان حصہ جوړ شو راکسوله وي د مذهب عثمان رضی الله عنه لګې دا دښمنی مي وو ما وی چې له وي گذار و په خليفه روي شهيدم شغما قسم پر نوکو روي داخله چيو يو پټ پټ جنازې لورتلو نو ما وراشتو حق په قسم پوراږي شهادت نفس کوو گزار ور وي لاس چې مي پورت کو نو لاس مي د لړګي پشانو چو څه په خبر محمد بن سييري وې ما ته لاس اوخهلو از لړګي پشانو چو دار اسما کرامت بعد الموت بی گردش علماء د سوجوهات او د وجنه علمین کار کروه کرامت لکه څنګه پجون وی نو بعد الموت بی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله د توحید یو ال بردارو و اینذ لقائل لی جمهور قائل لی شبادل موتمی و یما تعالی سہلو اذل ارخی فشان او یغین پس سربہله وربہله گرزم توافقول اللهم اغفر لي ولا اظن کان تغفر لي الله بخنو کہ خو خیال کی مدد ما دا سکارونا کری چې تبګ نه ما معاف کی کا اللهم زر دے چې اللہ د دې دشمنانو د شر او ذا فسات نب حبيب تا شل کافشی وهو السميع العليم او دع الله د ارچا فریادوري ذن كه دي العليم او فوهد د ارچا فحال شبغه الله ګر دې کې د اسبه الله منسوب یا هو فعلنا سبب محظور اتبعوا سبغه الله یا علیکم سبغه الله دا الله دین لازم رونی سی سبغه سل کې رنگ توي خوذې کې دلته مراد ومن و من احسن من الله سبغه سوق ده خاستد الله نپدند کې وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ د اللهله بعدت کوون کې مفری رکیکري د نه او بچې چې به پیدادا شو او وورهځې بهوش نو یو قسمه او غبه کې بیا بی ررنګ چولو غې کې بورغ پکوو دای به الآ سواره نصرانیان حقت اوس بس دا پوره نصررانې جوړ شو یو رنګو فې کې بچی ورغو په کولو دی و دا د بچی فکوالی لکه مسلمانان د بچی خط نه کوي او دا د بچی فکواللی دی د خلقو و خلکو خو د ځان نه مصنې رنګونه جوړ کړي وی پا دغا رنگو نو مرنگ کیگا زاند اللہ پا دین رنگ کا اے یہودو یو رنگ جوڑ کڑے نسواراو یو رنگ جوڑ کڑے پا دی رنگو نو مرنگ کیگا راشد اللہ پا دین و توحید او پا ملت دی اسلام ځان رنگ کا سویبغت اللہ یا نا ماناوا قبلنا سویبغت مونگ دا اللہ دین و توحید قبول کنے اد خلقو دی مسنوعی رنگونو پس نجو ومن احسانو من اللہ سبغا او سوگ دے خیستا دا اللہ نا پرنگو پدنگے ونحنو لہو عابدون او مونگ دے اللہ تا عبادتا و بندگی کون کیوں قل حبیبہ وفرما یا تو ها جونا نا آیات سو جگڑ ک وای زمون سره کافیرو فل لاہی اف دین اللہ او فل لا فی اللہ توحید اللہ دالاپ جیت کی دالاپ توحید کی پدی کی مونشر بحثونه مناظره او جگڑ ک وای وهو ربنا وربكم قالان کدا الله رب زموږ دی او رب تاسو نه ولنه اعمالونو موږ د فار زموږه عملونه دي چې اني کملونه قران او سنت مطابق او داږي اجر به الله راکړي ولکم اعمالکم اے کافر تاسو لستا سودا ملونه دي چې شرک او کفر او د خواهش ته او داږي سزا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ او مونږ یوه دی الله تعالی خالص کونکي د خپل عبادتو دا اول ځل د اخلاص لفظ راو قرآنی حکیم کې سید ابن جبیر رحم الله قول لته مفسرین و ذکر کړو اخلاص ته الله پوجا کی وو څوک شریک نه عمل نیک عمل کې ریاکاری وبقامل کې نه کې عمل, عمل دي خالص د الله درزاد فارغ دي جنيد رحم الله كن وي اخلاص توي سر بين العبد وبين الله اخلاص د بندې او د الله په منځ کې یو پټ راز لای علمو ملک فيكتبه اے ملک لم پتل لگی چی وی لکی اخلاص یو پټ راز ده کرام الکاتبین لیکل لشی او نه شیطان تطل گی چی ده فساد را ولی او نه خواهش لا پتل کی د دې د ځان تعبیقی نور اخلاص د الله او د بنده په منس کې او پټ راز دې نہ ملک خبر شیطان په کې فساد نشی راوسته خواهشم ځان ته مایل کول نشی الله دې زموږ استادو پټول او اعمال کې څوک اخلاص دراو اگر اخلاص بغیر د جولې غړولو د دعا او د جړا نبل کار نشته دا سید علماء نو دی ویلي چې غنی یو سړی دمره وظیفو کی او دمره کاله عبادت کیو دمره درجه سبق وای نو د به نو کې داخل شي بغیر د جړا نبل اصلار رشتہ چلا د عبادت توفیق مرا کی او د عبادت خالص د الله د وجهې لپاره مشي نو بغیر د جڑا نصره بلا سلحار نشتا هر وقت بطه مواره علماء و لکلی دی وی دریع علامات دی د اخلاس او د عدم اخلاس ای دا عدم اخلاس دریع نخیدی وی چیزان لیوازی کنسو کشتا نا نو پا عبادت کی سوستی دا اچه کل گنم بونانا نو خود چوست د خلق مخ خنيغ ولانه ځی ځال له اوازې د بیان راستي او در هر عمل چې دیوکو نو پدې سمې چې خلق مې تعريفونکی سو خبرې شوایې دروازې ژوي ته دیو یوسو ځان له اوازې د په عبادت کې ناراسته په غنا کې خو چوس چلا کې رضوي شکر ادرم سده هر عمل باندې خلق کو د تعریف پته مې چې خلق مستعینو کی او خلق می صفات بیان کې ونه نو له مخلصون او مونګيو دی تا خالص کون کی د خلق العبادت خپل عبادت الله ته خالص کو خالص ده الله ده رضا لپاره شېغي کې لېچا سه خیال او لحاظ نوي بس ده یو الله ده لپاره لګیاه علاګه علماو مثالونه ذکر کړي مشوروا سياله وې دي ديلي دمرلوي مشهور جمعه تو چې او سر نبل سر کې څوک نه پیږی شای اسماعیل شید رحمت اللہ علیہ پاکی وعظ و نسیت کولو ویجی سور وعظ کڑو ندیکی یو زمیدار راغستر استو مانا خلیت بایدی ویزو خستا بیان راغلیو ما ختم شو ناو علیہ السلام کپکی ناو اگر دمر زرگونو خلقو لیجی کم بیان کڑو وغیدی یو لمشورو کو چاته ته په خوشوږي داغه زرګرل لم چې کوم بیا دیولو وی ايله کولو دي یونه ممدا الله لپاره څه ته چا لپاره لګي اته یو ناس دې خلګور یو الله ستي کې وې د حضرت سیب ولد شاګردار نو مشهور مشهور تفضل الرحمت الله خوا شاگردانو کې خزانه پرتي کېږي پرتي والله شاگردانیو خاص خاص کله غوره یو در لناس ته خواږينه الله ټول دنیا روخانه کی نو کوي یو د او خدویہ کګن دا او کلیږي څه نه 파ره لګي بس چې عمل کې خالص د الله رضا مقصد بھی. الله دې مونږ کې اخلاص راوړي مرقات کې مولا علي خاري رحمت الله له واقعا ذکر کړې وي علي رضی الله نو ميدان د قتال کې او کافر را پر زول و جول ذکر د جنگ ميدان نه نو هغه دلان دې توکاري توکي راته پاسې دوه وګوره اخلاص د سه عمل لې چې مسلمان سړي چې کافر هم په سوچ کې راولې جدا دا سوچ شو د کااف حیران شو چې د غ زهه پرزولې میدان هم د قتاللی وجه مې انااس پی پاسې د دا څنګه چړه شو د هغ یغ کافر په چکر کې واچولوته پوسې وکوو چې دا لی ماه پاسې دی ته چې م پرزولې او وجلې مینو د الله دپاره مې وجلې خو تا چې په ما دوکانې تووکې د له خپله خوڅنګه ده د زه خ په خپله خوص نه وج. كافر مي خطا سوبر الله پر اگے کافر کلمو نہیں گمخپل غسرال ماخذ خپل غسی صرولنا پاسے دوتی بے اخلاص عمل اگے ونحن له مخلصون او من یلی اللہ خالص تو عبادت خالص خاال د الله دپاره کوو اګوره د د فرو نهلا د نفلي بعد د دوهدي سړی پټی چا ته د حل وئ د نفلی رژې چاله حل موواه فرضی دخات سر ګن وررکه خ دا نور په پټه ووررکه حز کې راغلی مکسان وکسممه کسان به د ارج دسوري د لاند دي مونږ پهې یو ورېلو علم دی د وی هر موضوع باندې بیان استاد هرڅ کې را لوي دی باندې وبیار کې ناغه هم کتل کتل یو عالم کتاب لیکل او تقریبا 160 170 څو خبره رسیدلې چې دمرک اسمع اعماله والا خلق بد عرش د شوري د لان دی الله دې مونږه برا یو پکیا غده چې په دی خلا سی او شې ور کوي د ګس لپ پټر لګي داس په فوټوګوي او ایفلانې د ځان د خبرو په ټکي نوبل پټي خبر شي د اخلاص دې تموي ولي زينل عابدين رحمه الله د دوی پټ خلکو سره تاون کول د په جوان چاله په تنو لګیدل او یو ګورګي بيدانی او غرزولې وړبه غرزول چاله په ټکي سیو غرزولې د چیدې او فارچو دغه کورونو خرچه بند شوه ای لپتاو لگے دا دې شخصیت کول اپوږه او که لک کار کو الله به موږ معافیږي دا ډو رکړې موږ کنا ابیا پښتوں څنګه یې او په څا ورکای څه دا ټول کله ته خبر ني ور به ابن کی لګره دې د وفات نه پس پتاو لگے لا ایو مولالو ای چاوس هم دی عوام کې مشهور و یې موږ یې ماموس وظیفه ولیاو او به پیڅي پرپی پښور خبر راکړه یو مولاله چې ورته عارف خبره کوي په وظیفو د مسلله باندې پیښې نه راځي نه د بالغ لاندې وی دا <ملا> خلکو کې اخلاص نو مولاله ومسلله باندې پټه کېږي او یو غریب له بالغ لاندې کېږي نو خلکو ته دا جوړږي وظیفې او اثر را نو فلي خيراتونه بس کوي پټ به کوي چې شاله سونی شي اڑوپته ونلګي سمرا چې مو پټ کې مو را روان دي وې ان تفذو الصدقه که خیراتنه سرغن کوي او پټاوې ربه ارسو شوی وې که پټاوې نو دا غورځي پټ خیرات دا سره د سرغن نو سر سود رځي غورځي ونحن له مخلصون مونږ دی الله لره خالص کون کی د خپل عبادت وردی حرمه شریفانو کې ډیرو جماعت کې درستخانه غوړی او غره مالک به بالکل نه پیژي شتنه کار را لګې درستخانه غوړی او ورځ بچالوي مېجیب خنک دی الله دې موږ تاسو حرمه دې دوځي او په یو درستخانه به داسې وي چې دوا غوړی څه پوجي باور درستخانه غوړل خو د دوا په در لسره کې مطالبه کوي بعضه اهل الكتاب له لیکلي وي مې المؤمنين عايشه رضی الله عنها با غریبانانو کر خیرات لګنو ابیا اب بیوی هغه ویځه غلاب لوي ویځه خیرات فلانی دي کوي او ښا خو ارتغوګو دي سچې څمر دعاګانې کوي نا به وګنيو له خیرات کې څه کوي یو ورو نهيبه دعاګانې وکي نو چې واپس بره غوي ویځه بلوي ولوي بلو دادا دعاګانې وکي نو بيبي وو شور شو شوا دعاګانې به ولو کې وي دعاء د دعاء مقابله کشو ازما خیرات خالص د چر لپاره دي ته وې اخلاص د دعا په طالب وب ټکو را وي د دعا, دعا په مقابله کشو او خیرات می د چا لپاره وي ونحن له مخلصون مون یو د الله لرا خالص کوونکی د خپل عبادتو ام تقولونہ ان ابراہیما و اسماعیلا ام من قطعی عدف ما نادبل بلکی آیا وائتاسو اے یہودو نسواراو ان ابراہیما چبیشک ابراہیم علیہ السلام و اسماعیلا و اسماعیل علیہ السلام و اسحاقا و وإسحاق و یاقوبا و یاقوب علیہ والاسبات وَا أُولَادْ بانے او اولاد د لوی کانوه د يهودانو په يهوديات او نسوارا او نسوارا او تاسو وای چې پنسرانی اتو وای درو وای قل انتم اعلموا او فرمایا آیاته سوف وی الله اللهله لمین خوی رتو به سرګګ را شي سراللی مرران کې معکانه برایمو ی هودیو وله نصرانیا ولاکنکانه حنی ف مسللمام ومن ازله موشته د لظب ممن دا وچه کاته مشهزتن چې پټکړی د ګواهی د توات او دنجیل پهات او اننجیل کې ډیکی چې ټول پې غبران په تو او په دیینې خنیف هغه پک او دا په یو هویت او نصرانیت نیشته لې ظالم دغه چانا کته مشهه دتم چې پټکي د ګواه د توات او دنجیر چې پاغې کیکي چې پیغمبران پهې غمران په تو او په دیې پای د هو چې مِنَ اللَّهِ د سره ده من الله ه د الله د طرفنا خدی پټه کړړ او د غینې بن جوړکل ومنله هو د الله بخوافل نه خبرهعم تعملون دا اغانہ چتاش کمل کو یابل شو اللہ پیغمبران تر دروغ نسبت کوی اگر حق گواہیمو پٹکڑے چٹول پیغمبران پ توحید و دیلی حنیف اتاس وای یہود ویدہ پ یہودیت اونا سوار ویدہ پ نسرائیت بیا مقرر کو مبالغہ د پ ير چېد په تتونو کې دا او چې پهنیکونو ب فخر کوو او دای پهعملوي بر وسه کوله ه د بل فعمل فخر م کووا او د بل په عمل بر وسم م کوکو او ستاواید ک ډیر نیک تیر شو خوته دغ فعمل نخلا قد خلت بشکته رشویلا لھا ما کسبت د دې دلې ده لپاره باغ ایچې دې کړې وی ولکم ما کسبتم تاسو د فار باغ ویچ تاسو کسب کړئ ولا تسالون او تعشون تفوشو پختونه بونکړې شي اما کان یعملو د هغه سباركې يو عمل عمل كونكي سيقول الصفحاء زر چوبواي غبي وقف من الناس خلقنا ما ولهم شيوا الدول دي مسلمانانو لرا ان قبلتهم التي قبل دي ديهارنا كانوا عليها چودي پاغي قلوا فرما للله المشرق وخاص صلى على رب المشرق ده والمغرب ومغرب ده موږ دې طرف ته ابي نیو موږ ده حکم ته ابيو مخکي حکم کړو چې بيت المقدس ته مخکاي نو موږ ده الله حکم منلو اوس مخو کې حکمو کو چې مخرا واړه وي او کابير ته مخکاي یهدی من یشا هدایت کای چان چ غواڑی او خخیشی ال الاشرات المستقیم طرف دلار نی وتا اول حکم چ منسوخ شوه ناغه قبله او دا اول النسخه او یهودیانو ذ دین انکار کولو یهودیانو شکولوں د دې انکار کوو نه احادیثو کدا سره اول نسخه هغه د قبله د بدلي دو حکم نه ابن عباس رضی الله عنه ما کوله و یکانا اول ما نسخ من القران القبل اول نسخه راغلی و قران کې حکم د قبله وجه څو د الله حبيب چې مدینه منورې تراغ او اکثر پکې يهود ديرو ن الله ور سحو کوم کچ بیت المقدس ته مخرا نو یو يهود ډېر خوشحال شل چې ځکه مخېبلې پیغمبر مخرا وانه نسو میاش دېش پانسی او ولس د الله حبيب دي تمش کولو او بیا د الله د حبيب لکه مینا داوا یدایت ذی حکمشی چې ابراهیم علی السلام قبله الرا واوري او, او دعا غانی کولی اسمان ته قتل نو الله حکم بدل کو حافظ ابن عبدالبروی اجماع العلماء انا عن شان القبلته اول ما نسخ من القران تو علماء اجماع د چ اول نسخ قران کې د سر اغله داد قبله راغله او دا صفحانا سوک مراد دی وَاِيِ زَرْدِ چِ بِوَقُبَّ وَاِيْدَ خَلْقُنَا چِكَلَ قِبْلَ بَدَلَشِ دا اولِدَ اید دی قِبْلِينا وَاورِدَ نو دا صفحانا پا تفسیر کنو مفسرین ادھر قولونا دی ادھر وارد درست دی سوک و یهود تی مراد دي دا, دا براہ ابن عازف رضی اللہ عنہما او د نور و صلف و صالحین و, و قول لے صفحان سوق مراد بی یهود یاد دین مراد دمکی مشرکان دی لکه ابن عباس رضی اللہ عنہما و باز نور صلف وی یاد صفحان مراد منافقان دی اولماو لکلی ممکن دا چطولت مرادوی اژدرح دچ بي وقوف وو هي چې يهود دي او مشرکان دي او منافقان دي سشي واړو د دې لرات قبل اغه نه کې دی باغيو او ګورایو خبره تو ګورای دا زموږ د درس د غنو آیاتونو سره تعلق لري رسو بعضي جملې په دې باندې هلکی نښ د کبلی مرتن شوي کا مررت نو بعضې هلیلم د نسخ مرتین خیل دي مفره شوي د په اتفاق په مکمو کاررممه کې د حجرت نه مخکې په شپې د معاج کې او د میاجوا کیا کله شوي وه. نو دیوانِ علماء را جمشیدی سو کیاو خبره کئی تاریخی خبره دا پتعینی س دلیل شرعی نشتا خود دغم رده چی میراج ده حجرتنا مخ او په پا لیلتو لسرا کی منزونه فرش شوی نو دا موس چی فرش شو شود الله حبیب با ستا کولو نو یو قول دا دیکھا بیت موس قولو. نچې نبی رحم السلام مدینه منوره تراغه نو دا حکم بدل شو الله بیت المقدس ته مخراوا یو ده نسخ شوه کته نچې ول سش پاڑ برابر شي نو حکم راغه چې ده بیت المقدس نکا به ته مخراواړو نو غره نسخ برتین رااله یو خور دو لما ودارې ها بھائی پوښې پې نسخ مره تن وجمهور العلماء و المحققين داوی نسخ یوزل راغلی نسخ سنه یوزل راغلی د الله حبیب باندې چې شو نو کعبه تبه داسه مخکولو چې کعبه وم مخلرات لاو بیت المقدس ورسوم چومره حج لاد یخصم پویگی ادا سوغنی دی لاند الله دی بوسی کاله چې دا چودريې پهمن د حجر یا سو او د روکنی یامانې کې ام طرفله چې د بتونله پرناله دا میذاې رحم دی د هغې بلکل مقابل بل طرفله چودې کې نو کام بخله راله او بتون بسم بخېله را د الله ح به موسکولو چې کله موفره شو پهلیله کاب مخکو خو بتون مقدس ته مخاط لو نو چې کله مدینی مه ورې تررات نو دلته دا ممکنه نو چې دواړو کې بلوته د نو حک موشو چې بتون مقدس ته نو نوله او شپړهس می آې پس حکم مراغې چې د المقدس مقدس نه مخک کاې ته راواړوه یو ځل نخه څوس په پوه شوای اه دا جمهور او قول له او دیته د غره وای لکه امام روح المانی ابن کسیر او محققین او مفسرین داسی وی دي اگر چې بعض علماو پیش کالات وارض کړي خدای جمهور داسی وی چې نسخا یو ځل شوي په دغه لبې قوبانې به نسخه ممررتین را شي ځکه چې کله مفره شو نو سبا جببری لې السلام راغې او د لهلی و ې جیبرلو ان بې مین په معه د دو کارتون دو او کاو کې موضکو ده. مو چې فرجبې اسلام راغئ د د ماسخین وخت چې د داخل شو نو موی په ابتی ووقت کې وکوو د مازیی ګرمم په ابتیدی کې وکو د معخام او مکووط او د س په ابتی ووق ک وکو نو په بله دېولی معمتی وککه د مخین موی په خیریرنی ووقت کې وکو د ما په خیرنی وقطت کې وککوو د ماخام مغوط او سبب وی حبیبت و حبیبه د د دووارو او قااتو په منځ کې د مو دی او قات د مست تعلیم له چاورکو جب د السلام امانی جبریلو ان د البې م خ بعضې اضی شوو کې دا سر راغلی نو بیا به په اشکال راځي و نی جبلو ان د بابل بیت. وسم غور خابې سره و نه خاله بازه حليل مويده د جبريل له ماवते هغه نه خاله نو کېند بابل بيشي نو یاد الله حبيب موزه خړې ده خود ركني اماني او د حجره اسود په منس کې نه ولاغ غو ايشكال رازي چې سو کوئی نسخ مره تن سوای چې سو کوئی نسخ مره تن او پوي شوې پدې وکذالک جناکم امته واسطن او دارنګي تاسو امته غرا ایکذالک کابد تشبيه د فار رازي وکذالک او دارنګي لَكَ څنګه چې کابه دا وسطول اروي د ځم کې په منزه غځې کې نوکه ذلكکه جاننا کوم عمت وسطوان داسې م تاسو ګرجړې اومت غه لکه کابه د ځم کې په منځ کې ايدى بي غمبران و ندا امه په درجه کې خطر دي او د نوره امه نو غره دي دارنګ ګر ظلمي اي تاسو امه امه و ساتو الخيارا ورع بهتر لتاكونو شهدا على الناس دي د پار شي شيتا سو غواهان په خلق ويكون الرسول او رسول الله عليه السلام علیکم شهیدا پتا شو گوا رسول پتا شو گواشی ادا امت گواه د دنیا کم او اخرت ک اخرت کې ګوره گواہی دا پرست قیامت به الله دې ټول امت سن صفوشو کې جما دین او پیغام وحدانیت چا در رسول وکنا نذنو عليه السلام دهود عليه السلام د سواله عليه السلام او د دې ټول پیغمبرانو او امتونو به انکار وکي چې موږ د دې پیغمبرانو دین نه اخو موږ له خوې دی یی چې موږ خبر نه در رب کریم باندې پیغمبرانو علیهم السلام ته وې چې ستا سمت به انکار کوي هیبو الله مستادین بیان کړی رب کریم تا پتا د خوای بغاواحان راولی د دې امت شان په بڑھاوه ټوله پیغمبران موي زمونږه گواهان د نبی رسلامومت ته الله دې مونږ له سوچ راولي چې د امت, امت خپل مقام او پیژندې د نبی د پاره چې گواهی یا بسومره لوی سړی د دې براشي گواهی وو چلا د ټوله پیغمبران استادین رسولو داغه امت به اعتراض کی وای برابر بدیونه نو څنګه گواہی کوي دغه خلا وجود په دنیا کې نو نو رب کریم به اور څه تاسو خو وین نو څنګه گواہی کوي دایو الله <سؤال> ته موږ کتاب او پیغمبر را لګلو او هغه کتاب او د پیغمبر په جبهه د پیغام را رسولو چې د پیغمبرانو د دې رسولو رض الله رسول براشی و یکون الرسول علیکم شهید د توید شهادت تزکیه کله یو गवा غواہی کوي نو قاضی پټ پټ تاسو بیا د نړۍ سره کوي او صدا ځلی سترګې څوک کمداس یو وای جج براغه او پاغه کلی کې وو ګرځي د جوابله څنګه الله سره گواہی کوي څنګه گواہی کوي نو د الله د رسول دا گواہی د امت د گواہی تزکیه ده یو شھہدا علہ ناز دا معنی دا اپ مکه کیم دنیا کم دا گواہان دی حدیث د مسلم شریف کی راغلی صلی الله حبیب او صحابہ راس یو جنازت ير شخل کو ډیر صفات او کو ادا خور نر نیک سره صلی الله حبیب وجبت بیا بل جنازت ير شخل کو دا سره ٹھیک نو لله حبيب يا وي وجبت الصحابه وقربان اغه یو جنازه تی رشو او مونږه تعریف کو تاسوي وجبت ابله تی رشو مونږه وی شدا خسړې نو تاسوي وجبت سوال واجب شو وی دا غاول چی جنت ورت واجب شو او دا غدیم چی بمزمت بیان کو اور ورت واجب شو درې انتم شهدا الله في الارض تا شکر الله فزمکه کہ گواہانی یی اګور د الله گواہان سندې دروونه وای تاسو ګورئ چې څوک نیک شړې بڑشي نو که چا وی دی کینی دی او نه ناري نیک زدارو دې اکل په بایه ایدا شي با د جنازو کې وای وای دې مړ دې الله مو به هټول وای چې دې کو تاسو په بایو لدی کوای په بایو د بایه غثیره به رات وای ټول یو په زورو په بای ویل یو په ویل ویندی یو تاسو مموی نیک وبوی دې خړې چمړشتون خلق وایار ډېر 2000 سره وړ ډېر خلک جوړ د تیر کړه او که یو غندړه سړې مور شی نو ک خلق زرګت وای چې خسرې وای کی خبره وانه یو ځلې یو سړې مور ولاره مافیو کی مونډو تاسو ټولو لږ نو پټ پټ می خلکو نو اورې یو بل له فرار وړي خو په خبره وانه دکه باز سړی کاروند د فرعونیت کوي د چا مال ته محفوظ نه لري د چا حیات ته محفوظ نه را یلخو چې مرشونو خلقو ساواغستا الله حبیب ویلی او جنازه رضا وی مستریح او مشتراهم منه په صحابو ورته قربان د دې الفاظو سمکسره وی مومن چې خلک له ژوند نو مستریحن لانو آرام لاو دا خوب زیل او رو رسید و کبر دا اوز نمون زونشتا و نروجیشتا او نسانشتا و نگرمیشتا تول نر... تو او برد جنت خوشحالی را اوکی او سڑی ظلمونکی نمستراهم منهو دیکھو چه مرشو الى خلق سوکا سای و آغستا خلق و لا آرام حاصل شو نو اتاسو گواهان دا لای فضمکا کی کهداررنې جاعلله کو ګرزې تاسومتتن اومت وسطون بهتره غوره لتكونو چې شتهسو شوهده الناس او شوده غیرې منصرف ده د ووجې د مکان دا لف د طیس نه چې په خلکو وَيَكُونَ الرَّسُولُ شِرَاسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فَتَشْهَدُوا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي أَوْلَتْكَ لِرَسُولِنَا مِن قِبْلَةٍ آنْتَلَهَا حَيِّيتِ فَارِي ورزې د کیسوچ کوي اوبای ويخ چې یې له بپويږي ګورې او کوپويخه پون شهم په شکر ادا کوي هرګلا ودې بیا به خبره غرا شي ذ كنت عليها په تفسیر کې د وقولوندي یو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او ای د كنت عليه نه مراد کعب شریف ده دوی م콜 د نور مفسرین له چې كنت عليه نه مراد بیت المقدس ده د ګورکذا قوت ته عليه نمبراد بیت المقدس شي نبي دا كنت په فل ظاهر حمل دې اې دګرزل من قبلا چې وي تفاری اوس کو بدل نشو کړه بخصفه بیت المقدس نو كنت د خپل ماضي په شي غیبان شو بیا په كنت کې ششکا لښتہ کد قبلینا مراد بیت المقدس شی خوک دینا کعب مراد شی نو کنتا علیہا و ایتفاغیوی نو مخی خوب آغی نو مخی خوب بیت المقدس نمخو نو کم مراد دینا کعب شی نو بیعب کنتا پمانا دا انتصر شی ندګ ارزورې مو قبله وکړه أنت عليه أنت عليه چې تاسو اوس پاغي یې پوښښو کاバイ زه جوابدارم کمراد د دینه نو نبی الله اسلام له هجرت نه مخکې بیت المقدس تب مسکولو کنا تاسو آوری دل چپا مند سکی بولانو بینا رکن الاسود و رکن الیمانی نووی تپا بی مخی ملت مسکولو آبائی مخی کابی تب مسکولو بیت المقدس تب مخو قدی کې بنس خراشی مرته اتا سو مخ کې واوریدل ولما وی ور دا د نسخې یوزل شي ندا ګر زولې مون قبله ها کن تاله نه مراد کعبہ شي کن تاله ها چی ايتا سو سپاغي الا لنعلم مگر دیت فارش مون سرغن کو ورد علم نسبت چه اللہ توشی نو دینا با مراد تمیز فی الخارج وی اللہ لقو اسم پتر اللہ لنعلما مگر دید پارچ مونگ خکاراو سرگن کو من یتبع الرسول سوک دے چه تابداری قید الله در رسول علیہ السلام ممن دہا اچانا ینقلب علاق بے ہی چ اور یا غد دې ثابت دارين فخ فلکند لو لنعلم چې سرغن کو په خارج کې او اذا الله رب العزت دی او شي سره د علم تعلق دو که سمته اے یود غید وجود نمخ کی یود وجود نفس لکه الله لپت وچی بلیس به کافر کیږي پازل کې پتو یو چې کافر شو نو یو دل هم تعلق دار وي وې پدي مخ کې نیول نه کوي پدي دویم نیول کوي سپوز وي په خبره واره نیول د کومې اليبسري چې شي په خارج کراوه الله له خپل توجې دا سره اوس مسلمان خو کافر کیږي نو یو دا اللہ علم دے دی یوشی داغ کافر کے دعو دے دی وجود نه کے وی پا دا غبانِ الٰہ العالمین نیول نکی کالچد اللہ پا علم کے سنگو او پا خارج کے ماغشان شین نیول پا دے کئی دے دے کہ مراد علم ناغدوین کس متعلق دے سب بھی کوئی شبائی ہاں ہر وقت بقول قرآن شریف تا بیدار ناسی ریات مراد سمیز دے لکہ الله ولی یبذ الله الخبیف من طیب یاد علم د مراد د الله دی او شی سره د الله دی علم دو کس متعلق دے یو قبل وجوده یو بعد وجوده اغه قبل الوجود سر نیول او داغه سره سواخذ سر نشتا بعد الوجود مواخذ را إلا لنعلم مگر دې د فارچ موږ سرګن کو مَيَّتْ تَبِعُ الرَّسُولَا چې څوک دې شتابداري کوي د رسول الله عليه السلام مِمَّنْ ذَهَ غَشَانًا يَنْقَلِبُ عَلَى خِبِهِ چې اوړيد دې شتابداري نه پخپلو پندو وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اگرک ددا ثابتاری ګرانا وين کانت اي وين کانثيل متابعت يا وين کانثيل اگر قبله اگرک ددا قبله له اوري دلا دا ثابتاري لكبيره شاقه ثقيله ګرانا الا على الذين کسانو باغ كسانو غران الله چ الله اور ته ہدایت کړي او الله اور ته توفيق ور کړي و ما کان الله ليذئ ايمانکم ندئ الله جزاي يک استشمون زنا اصل کی حديث فاق کے راغلی امام بخاری زبره ابن عازف رضی اللہ عنہ نو حدیث ذکر کړي امام ترمذی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وکنے چې الله حبیب مکه مبارک کعبه تر وګرځول نو بعضی صحابو یا رسول الله کې فب خوانه نه الذين ماتوا وهم يصلون الى بيت المقدس الله حبیب زموږ دا غرور او بس حالی چې وفات شوي وي ادا دمر عمره بیت المقدس سم کول او مذکور نللا دایا ترولیکو شداغه یغه منځونه زایا ندی ځکه چې بیت المقدس ته مخقوله منځونه کول د چا حکم هغه الله حکمو دغه یي منځونه زایا ندی لدې کې ایمان عبادات د مزنا علماو فسما الصلات ایمانن لاستمالها علی نیتن وقول وعمل مُجھے ایمان و از کدہ پدریو سيزو مشتمل لے نیت دے قول دے عمل لے او د جمهور علماء و پنظم ایمان عبارت دے دې دې سيزو نو نا نیت و قول و فعل ا مالک رحم الله بو وی و کی د مرج او رد دے. ای بویس والصلاه دی ایمان ننن او قران سوئی اغه مستدیم ایمان <المنشوخا> تفسیر مدارک نمکه هو وګره ایمان نبراسته صلاتکم ال القبلۃ المنسوخه تبشیر المدعرك کی موئی و مستدیم ایمان نمکه هو لانه وجوبها لاهل ایمان وقبولها من اهل ایمان دا اوهفلجمعې دل ایمان موې د ایمان نوم کې غپ دکه م په ایمان والله او فررض دی دې قبلول ایمان له کوي او جمع ته ایمان نهخ ده یا دا معه ب لما دا مع هم درست د نه د الله چې بربادت ایمان استاسو په قبله منسوخ باندې اے مخکې چې قبله بیت المقدس وو نو ایمان داو چې قبل دا قبله دا اوس چې بدل شو نو ایمان دارې چې کا قبله دا نو ایمانکم ا بالقبلت المنسوخ ندي الله چې بربادت کی ایمان استاسو فمنسوخ قبله ان الله حبی شک اللہ بنا صف خلق لرف خام خام ذکونک لے رحیم او بهربان دل اد اللہ د بندگانو سره ډیر مهربانی دل او د بندگانو سره ډیر شفقت دی رؤوف و عین منکونکی تا نرمی ور سره کای رحمت پی رحم او رحمت پکې الٰہی العالمین د بن نگان و شرا او د کرم معاملکې اے الله ډېر مهربان ا او زمونږ او ستاسو ډېر مهربان رب دې د ویژن محمد ابن سیرین رحمہ الله بچاوي چې پرز د قیامت د دی او صلف او عجیبې جی به خبري یاغ محمد ابن شيرين لبشاوي ک پرز د قیامت در تعالی وای پرز د قیامت در تعالی وای چې مورفلار درس ری صاحبو کی کز نو ایت بلک ما خبر اخوغه نو یې ز به و هغه چې ما سره د مورفلار ری صاحب کتاب نه کئ ما سره دې رب کی زم ما به رب لا ار دم رب مهربان نه دی سمرب رب مور او پلار زمرب مهربان نه لي سمرب مهربان دی دي تاسو ګورئ بعضي مور او پلار د بچو نه خفشي ټول خلق خپل او پردي په جرجوست لري شي رازقي ګنه او کې او سړي سل کال به وفايي کړي اب چومرو وښاړو نو خلقو مرو وښاړو نو اډیراغ یتوبو نو الله دا سينوي چې سلکان خو دې وی وفای کړې دا الله درد نه امیدي درد لري ورکه پلا سره دی او شل پیري او لس پیري نقصانو کو ناوې باندې مړې ټاکره ووالې او که یو څړې سل پیري توبو وستا او کا او جرم کا رتبه نه توبو باسي ربنا واذن را ديچوشت ته وب قبولنن را لدا طول نوی مهربان شوک دے رب العالمین دے دیو جن ما او تعالی وی جو رب لشک اپ مور پرلار وی بشي او بشور وی جو رب مور پرلار ستاد سنبالي دوزه صرف د الله ذات او رحمت دے اداغه یو مثال لباو ذکر کرے او سا عجیب مثال له مثال سر خبر مخلی شي ویدی دیدہ سی مثال لے یو بچے دے او مور سرو جنگ دو وڑوکے بچے دے او اکثر بچی په نازیل جنگ دیگی نو مور رازی پولو رو تختے دو ادروازین بار رووتو بس موری او ساتھ و چې و جلان بچې بچے و راشی خوا پسرا نگئے نا جن نه نا امیدش و دروازے بندکا دې پټول په محله کې وګرځېده خو د چا کار څنګه دې پر دی بچي سمباله یو کور نه مروشول نه مروشول دې چې پټول درونو ګرځېده چراغ خپل دروازه بند ده نو په درشلې سر کې هو او دښو سترګې هغه بیکاره امر وایي چې بچي څه شو نو چې رااله دروازه کلاو که بچي او د پرو د په درشل نو راوایو سوچ دې سره جو خو وایي ما خداله ویچو ګره بل څوک دې سمبالو ورواله دسته ټول در په درګرځه قسم دینن موږ در په درګرځو دا سمبالې دو مبلزې لښتہ سیوا د ارحم الرحیمین دا پډې رو درونو ګرځې جو را شړی بې دي دغه یو درد د الله در رحمت دغه یو درد د الله در رحمت الله ډیر بهربان دی دا رؤوف مناکاونک دے رحیم او اللہ مہربان دے او ګر ذمر رحمت دی عمر رضی الله تعالی عنہ نو روایت دے و نبی علیہ السلام تر قیدان راوست شه لو پکې دیانو کې او سنا دا وا بچی سته کې او د شنو نه ناسا پی بچه اومندو زری سینی سر راجخ کو اپی ولور کل تا اللہ حبیب وی اتو رون حاری تاریحتن ولدہا فی النار سمو خیال گمان دے دا بل اخفل بچه اور تا اور زی سنگ دا سی لکدلی ونو گر زیده چه بچه سشو اچوی مندو نور مندنے کا اسینی سر راجخ کو اپی ولور کل نسا حابا و الله هو اررحه من حاضې هی والله خامه حالله ډیر مبانه دی په بندې ګو د دی ځ نه نهنه په خپل بجب دو برههېبانړه چې ځان کې هیر دی او لکه دلی و نو پشان منډوي د دی نه زیات م حرببانهڅوک دی هغه الله ربې زت. د زمګ ډېر مهربان رب مشکاه شریف کی او حدیث راغله نبی اسلام په اوله راته ریدو یو ځنانه چا وی چې دلا پیغمبر په لار اترې کې غي صرفګه کې ماشوم و د تلور کی خشا کښول چې لږه ورانه بچي بیا په لکو چې تفرانه و نو ده زنانه را علاوی تاسو که کمیو ده اللہ پیغمبر ده ده اللہ ده حبیب شهان ده بادشاهان و غنته نو ده اللہ حبیب باکثر ده مرگورو نرستو را روانو یا با پمنز که را روانو ده راغلی تاسو تم تا روایاتو کرایش ده اللہ حبیب چی بدلو ده چانوی چیلو نشوی چی دوار و جهان و سردار را روانده لکنن یا افسر را دیو والو تکولوی نچی چابنت می نولی دنی نو نبی پیشت دو نبی رسول الله جي و بو کو کو صحابه چ قتليو داي هو لا قتل النور جي شانوري دي لني بكر رضي الله عنه قتل او كر نبی رسول الله ته ادا فطري له جي په خبر کم د نبی اسلام الله نور راغ دا ابو بکر رضي الله عنه په سادر او غړو له د سيدي نو خلګو له فتح دګه دا چې دا سادري دی ولنه خادب ته او د سور د لابد امام اللبيار عليه السلام نازنانا رالتا اللہ حبیب توی اللہ دا بندگانو بانی دا مور نا زیاد محربانا نا دے وی دوی مور خوبچے ور تا نو گرزئی اللہ باولی دا بازی بندگان اور تا گرزئی دا دی زنانا سوکو مشکار شریف حدیث تے چې دی زنانا تا فوزگو دا اللہ حبیب سر مبارک کا تا کودے او و جڑل اللہ دا خبل حبیب پجڑا او دا هغه په باره ته خبردار نه سره جرګه پورته کونی دي زنان له جواب ورک او د جواب خلاصه دا اے مور بچې لړکای نه پوکدي بچي په مور ته همت له وولو چې زه د پلان نه سمو خیال له هغه مور په بچې بچې کې دې په خپل مور ته همت په خپل پلارته حمت لګئ و الله بندې ګور ته نو خو د مشرک د غشان مثال دی سپ شوی په خبرانې د مشرک مثال داسېې لکهڅوک مور بد نامئ نه چې مور بد نامه یا غ بچی د څنګه بچې وي چې غمانه پې د او معشر میں داسې د مشرک مثال ل الله ډیر محروبانانه دی ی نه دا بهه رووط چی دمین دو نزیات محربانا سوک دے زکر دلتا ہوئی لَلَّاہُ اَرْحَمُ بِعِبَادِهِ من هَذِي بِوَلَدِهَا ورہا ارحمو دا مبالغی او د اسم تفزیل سکھالا ورہا دا اللہ حبیب ترحمت لیلعالمین وئی او اللہ تا ارحم الراحبین وئی دا تولو مین دو نزیات محربانا اللہ دے ذكر قرآن كي راغلي وربك الأكرم أو راغلي ذي أرحم الراحمين كلوي خير الغافرين كلوي خير الفاتحين كلوي خير الناصرين كلوي أحسن الخالقين كلوي نعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير اله لهلهیل ډیر م حروبانانه دی یو سفر کې د الله بي نو دایو دسممات تهلاړه د یو سابي لاړو جاله کې د مرغی بچو او د صدر په پسکه کې بچی را وغسته د مرغی طبی سره انسان نه تیخته کوي که نه کوي هغې چې بچو ک تلنو را غټه شوې ناګه شاهبي ور سره مورم فسادر کونه غړ لرا دا الله حبيب جنا وي شوق دي چې نا مرغيب په بشو درد منه کړې واپس کي ځاله تا وګور آغا ما آغا پرنده تل نا بشو سره ناز الله حبيب وي تعجب کوي دې ملي نه کنا وي قسم دې په الله والله الله ارحم بعباده من هاویی بیولدها نا پا دی بچو دمرا محربان زانتی حیر شو مرغی خود دیخت تک آئی خود بچو غمت زان حیر کو اللہ د دینم زیاد محربان دے ان اللہ بن ناس لرغوف الرحیم بیشک اللہ پخل کو خام خامنک ان کے لئے رحیم او محربان دیم قد نرا تقلب وجهك فی السماء بیشکوینو بنگا اڑول راڑول دمخستا فی السماء ای فی جہت السماء اسمان ترفتا تا حبیب دعا کولاو اسمان تا بے قتل پا دعا کی اسمان تا قتل درستی مسکی کا سوک اسمان تا نلدی دم بن راغلی مسکه بمسکون کې اسمان تنغوري دا الله حبیب تمنا کوله چې مات دی حکم شي چې بیت المقدس نا خابیت مخراوانو قد نراب شک وینو موږ تقلب وجه کارور راول د مخ مبارک جهت السماء تاسمان طرفتا فلن ولينك قبلتا نوخا مخا وا بڑو ممتازو داسه قبلتا تر دوا چيتي خوخوي فول لوجهكن واو مخ مبارک دي شطر المسجد الحرام پر طرفد مسجد حرام شطر پا مانا دا ناحیتاو دا جهترا جی شطر المسجد الحرام پا طرف دا مسجد حرام اے مکی مکرمی دی مسجد تا وی مسجد الحرام وی ته حرام زکا وی قتال پا کی حرام دے جنگ پا حرام دے او حرام ور تا زکا وی دا ظالمانونا محفوظ دے وحته ما کوتون کمځ کې چېئ فوللو حکوم واړهوي خپل مخونه شطره هو پهثارف د مز د حرا عدل ته ما ی وجه به خبره ذکر کړي وي د محبوب هر ان محبوب دا محبوبوي نو د الله د حوي د ټور دامونو ذکر خورآ کې راړی سر د تولو اندامون دلتے گورا د وجہی ذکر دے خاد نرات قلوب وجہتا فی السماء اے محبوب چې محبوب وي نو داغ دا بدن حرائی سا محبوب بھی نو کې دا, دا الله حبیب دا الله محبوب دے داغی دا اندامون و ذکر قرآن کراغ لیں آیا تو ندان سرولی کئے ابی آبی پسڑا سیدھا گو رہی ہیں ورہ سور کې د آیات د ذکر د اجھینے ور پسی ایک سو پچاس آیاتم دے سور بقر رازی سور بن اسرائیل آیاتو اولی کئی یو کم دیرشم سور نجم آیاتو لی کئی واللسم او یو لسم سور بلد آیات د داتم ننہم پوری سور قیام آیات دے شپاڑسم او سوره الحاقہ آیات د شپکسل وی خطب او سوره الانشراح ذ یونه تر درم پوری ذکر د اندا مونو مبارک د نبی علیہ السلام کله د لا ذکر کئ کله د خفو ذکر کئ کله د شفته ذکر کئ کله د جب مبارک ذکر کئ اناندمونې زیکر ذکر دي د نوې ه السلام دلې ذکر دو وجهو په لرينه ب شکه هغه کسان ودل کې تابه چې ورکی شوي د کې تاب لا ی علمونه خاامخاپهیږي ان الحکوم رب چې دا او دا مخرا گردشول د بیت المقدس نه بیت الله تا دا حق دې طرف دربد وینا اې دې لطوا چې دا پیغمبر حجرتو کې نو سمو د بیت المقدس ته مخ کئ او اخر کې د وی قبله وکا بوي وم الله ندی الله بغافل النا خبره عما يعملون د ا هغه نه چې دوی کم عمل کوبله ان الذي نه او کتلل دکل هبي به هغه کسانوته هوتل کتابه چې ورکې شوي د کتاب یود نهه دک آیت په هر یو د لیلو هر یو موجزې سرهک آیت په هر یو دیل سره. ما تبیعوا قبلتک ندیش صادق قبلی پر سی روانی هی نازک از دوينات ده اکل سره دلیل غواړو چې دلیل ورته سرغن شي خبر اوملی اکل پر زده وینات ده وای که هر دلیل دی راوړو خدای صادق قبلی پر سینځي وما ما انت بتابین هم او نی تا سروانی دُن کی تدوید قبلې پسې اې دي کې دا او چوز به تر قیامت قبلې کا ابوي بیا بیا به دا بدلي کی نا کوم حکمت چو او الله خبردارې ور کړو او غیر سر قبلې بدلا شو وما انت بتابعين قبلتهم او نی تا سروانی دُن کی تدوید قبلې پسې وما بعضهم او ندي بازي ددوينا بتابعن قبلته بعض رواني ځن کې د قبلې د بازه پسې يهودو او نصارا د يو بل د قبلې تعبير ندي يهوديان کو بيت المقدس او سخري طرف ته تا مخ کوي او نصارا مشرک طرف ته مخ کوي تاسو ود نصارو ګيرجي څه یو کور دې د پنازر ورایي چې مسک اینو نور خاطره کوي دا ولیکي دا بعضي اهلی کلي کلی دی وه چې من اهل ه مکانن شرقیہ مریم بیبی په خولکور کې دیبا د زې جوړ کړه او مشرک طرف تا ابعضي نسوارو درو جوړ کړي یاره ایالسلام فرمالی چې دا انورروځ نه درخیجی نو زما سلام درړي نه د و د چېاخی دی د ایثال سلام سلام راړي نو دی پهلی په ممسکې مخکی د نه او ګرجې مشرک طرف لوي نهدي بعضې د دوی تابع کې دونکې د قبلی د بعضې طبباته او او که چرې ثابداري ديو کد د دوی د خواهشاتو من بعد ما جاء خمن العلم فسد دين شراغله ديو حاصل شوي دي تاسو ته ديلم نام ابيام د ديد رسومات او بدعات او خواهشات پسې دي انك اذا لمن الظالمين نبي شکات به پد وخت کې خامخاد زیاتی کو ان کو نام الذین هاغا کسانات نہم الکتاب چور کڑے دے من کتاب یعرفونه یعرفونه پی جنیدئی دحو زمیر نبی علیہ السلام تراجے یا قران تا یاد امر القبلہ تا يعرفونه في جن نبي الله السلام في جن قران يا في جن دا حکم د قبلی کما يعرفونه ابناءهم لك څنګه چې في جن خپل زامن وان فريقا منهم ابي شكا ودلد دينا دو ليكتمون الحق خام خپټي حق وا هم يعلمون او دی په هیګی چې د حق د پټولو سمرا سزادا دا سزا دا ځکه تورات کې د حق د پټولو سزا ذکر شوه وا او هم يعلمون عقاب الکتمان دای په هیګی په سزا د حق پټولو وګوره زمير یا نبي عليه السلام ترا جی به ذکر نه عدل ته ګوره تشبيد ځامن او سرور کا ابنا یوې بناثیو نه وي وې بچي خلق ډېرګر زېراګر زې او د خلکو د بچی بچي سره د نور په نسبت زیات امينه وي اگر دې په لګوره نور چي سمره په کار راځي نو دمرځ اته څه څه څه کړی دی چې له لور د لاسه پجړاله د زامنونو د الله رسول اخلاق پجړاله هغه اکثره چې زامنونو شړی به له لور سباله زموږ د اکابری نو کيو تیر ده دای به وی چې پور دراشوې د زامن ولاتو د ګوري چې سیر اوري او له لور باندې په دې انتظار وي چې بابا ستل شه سو وخت به پریوزي چې مور د پخپو زه روکو رزلته ابنا ہوئی و ادا چون کی محبت دیر ہوئی راز کرے غر زئی راز کرے دیر د دبچی په جندل داد نور پنش ب ډیر وی عبد الله ابن سلام رضی الله نو قول مفسرین ذکر کړي اغه انا عالم بهیم انی بیبنی وی قسم د ذمر پخپل زوی نه پویګم سمر چې د الله د رسول پخال حال د خپل ربیب کې بملا سشک شبرش او د الله رحيب په نبوت کې هیڅ قسم شک نشتا يعرفونه كما يعرفون ابناهم في جديده في غمبر او د دوی صدق او د دوی حقانيت لك چپیه نظاما او د ذو دینات خو شلاج نشته چې د الله رحب الرشید خفته وجداد الله حق پیغمبر او دا خبره تسلیموله یو یو خویت کتل یو یو شفت کتل وګوره زګه ونار ادیپل موږره یو خبره زهر تکای الله دې دې مونږونو کې هر را راولې کله ګوره سره حق پی جدي خو توفیق نه نه ملاو نو بنی نه هاوای خپې جنې چې دا سره په حق سره خباته نکړې ما پریشانه نکړې او زی شرموه خوอัลتا الله داسې ناراضه ده چې دې حق جنې م خدایانو له توفیق ته صرف شوهه نو الله دې موږ د خپل قهر او غضب له وساتې دا ورسره سوره توبه کیو وایو یوزل حرم کې کی تراویو کې ولاړو د امام سوره تاوبه کې لري او جړل استغفر لهم او لا تستغفر لهم دې لري او د حرم امام الله د خلق مبارک وي کبا حنا حبيب وغاره او کنا غاره کاویا ځلی وي کزر پیریږي او موږ نه معاف کو نوما سره او تبلیغ علی امر ولاړو ما نه ویو ولي او جړل لا یا سمعنا الله نو ما ولي الله د خلقو نه نه راځه زمون ایمان دې چې په مخلوقات او کله الله دې حبيب نه سوګلوشتا ای لاس غړول وی مافي کې عرش والا وی ک ولا بہنه غاړی کڼ غاړی زم ما پیغمبرک زر پیری دی وی ک یو لاک پیری دی وی نه ماف کو کلا ګوره مالک ناراض شي ک نبی ورته لاس پور تکړي وی نه ماف کو دایو مساله زین کې واچوي کلا ګوره حق سره خپیږي خود ضد ناکار خوینونه الله دمر ناراض شوې ته توفيق نه مليږي دې خپې لري یا چا په زلګيم د په حق لري علاچو شو خرموم د په حق لري علاسو چي می ټنګړې خیرت می په خرابيږي لکه شیطان وې بني ادم چې سجده وکي کنا د تلاوت د دې چغې کیو جوړي وای هاي تباہي د مالره بنی آدم <سؤال> ته د سجدي حکم شو د سجدا او کده تلاوت د به جنت تزي اما ته حکم شو ما انکار کړو ما ته ووري وره خفه خپل عاقبت پوي دي او توفيق د توبې ته سه وي صلیمش کله غره مالک د س ناراض شي دا نه چې ته حق پی جنې نه خیر پی جنې قصدا د انکار او خونه د وجه نه الله ذرا ناراض شوي تاسه د منو د توفيق نه دلکړي دته يعرفونه يعرفون هو کم يعرفونه ابنا هم یاریونه هو پېژې د دا د الله پ غمبر لکهڅګه چې پېژې خپل زامن وإ فري غم من هم او شکه وړهلهزونهله یقمونونه الحقق خ مه حق پهټي وهم یعلمون او حال دا دی چدی پوئیگی الحق من ربک تا حق کې کیا مبتدا و او خبر دی من ربکا یا الحق خبر دی مبتدا محجوف دا اے هو الحق یا هذا الحق ادا من ربکا خبر بعد الخبر دی یا حال موکد ده او الحق الالفلام دا حد مراد سی غ حق ده چې کوم خیره نی پیغمبر ده الله د طرف نه روانه الحق حق به کم چې د الله حبيب روانه الالفلام دا حد دا ثابت صاد رب د طرف نه یا الحق لام د جنس د فارو ده و یجِد سحق ابد اللہ دے طرف نہ ثابت وی پاغی به دلیل وی دے کتاب اللہ او د سنت رسول جین سے حق ثابت دے ستاد رب دے طرف نہ فلا تکونن من المومترین نمکه گد شک کو نہ اے خپل حبیب تو شک مکا خطاب غیر دے ممکن مرادی مکیږ گد شک کوونکونا واللی پللی اجههتون د هر یو د پااره کې بللهله د مسلمانانو قبلله کا ب ی د ځان ته جوړه کړړی نهه او ځانته هو مولی اغا وړی دونکې د غې طرفته او د بل نهې په بکل خیررات نو ځانو نړوان دی کای په ور کارونو کې اذل ته اصلي مساله علماو ذکر کړي الله دې زموږ ضرورت وردل نكړي اوبایې ځکه وختاله پته دا چې دا مساله حق ده او زپه حقې خدای چا سره چې می باسم مباحثه ده په صدته نو تعالی وایي بس پرې کې ز نور زکار ده اس تک نه ګټربرګه بد دي را دي اوبای په خبرو پوښې دي ایا څه وای؟ ایو سره په ضد دی ته په حق اته لطادث جمنینا ن نور په بحث مباحثو مناظرو وقت مزه کا سبل کار د ضد نشته چې وی کی فستابقل خیرات کپو نو شوې په خبره غواړي بخ کې وي چې ګورې منینا کټول د دلایل دی ور سره علما تبعو قبلتک د دلتوی دا هر چا غره یو کې بل <سؤال> دا غی پزیر چمنینه نو ته بس دا خبر افرېز دا سړې پز د وينات دې نور سکارو کار دې د نور کارو رم ډېری دا نه چا پزت او بس تاره نیولې ځینې و دې مليانو عادت یو شعر نیولې اوه وي بل بس کچ چا منله هوې منله نور پزدي نور پزت دې دیو جنا احلیل ملک دی و ای عنادی د پار جواب نشلا جواب علیہ صاحب العناد د پار جواب مواب نشتا اپ زد په نهایت ده دغه قران رسول دی ګره موږ تاسوله طریقه خي یو سړی په زد په نهایت ده خپل بي ديني نپريسي نو بس تاسره را نیوله پریږي ځکنا شتبل کار د دین شتا کنا چرتبل مسالاو کا چرتببل د دین په خدمت کې ځانو کړه وا ولکل وجهه هر یو د پار یو طرفو قبلہ هو موليها اغاوړي دم کې دې اغيتا او د بل نه بني د تاسو دې ځیانو یې را دیانو سره واخ مزه یا کوي فست بکل خیرات زان نڑوان دی کی په ورا عملونو کې خیرات جمع د خیرات اور دا وې الفاضله من کل شین هر شي کې غوا را زان نڑوان دی کی په ورا ملونو کوونکو اور الخيرات کې الافلاک د استغراق ده د د قبلی خبره په کراله مومنو ته و بسستاسو قی تړان دی هر معاملہ کې الله و غوره کارتهواات دی شي الله محاف ظبنی قیمرحیم الله و و غوره کار کم دے نو دی د کې یو څور مضاحب ځکر کنییا و مدارې د ساللی قینې وي دلته و فته پا غورکارونو کی زان روان دکئی نو غورکار سنے پاول جل کې وئی مدار جسالکین کی پینزمت یا ایم سفانا وئی غورکار کمیو دے نو ایدی کی یو سلور مذاہب دی او دری مذاہب په کی باطل دی یو پا کی حق دے باځې خلکو ای غوړه په عبادتو کې دارې چې هغه ګرار یا په بدن لوی تکلیف دی او یو حدیث دې د پاره جوړ کړي وی ول قدر المشقه حافظ ابن قیم ویلا اصل له دا حدیث سره شټره نه او یو بل حدیث جوړ کړي چې افضل الاعمال احمرها غور په اعمالو کې څه خمل وی لاس له له رو دا خلک بازار زیاتی کوي الله له مجاهدې کوي جمدلوي او افضل عبادت تجررت دي بس زاندار سره خالقا ما بيبيته و رام بچول غورا بچت په جنگل کې دی راي او دری مدل سره غه پهې بعده تو کېغ دی چې د غې نفه م خیر بلته په خیررش د فقره او د خدمت کول او سلورنګه ډله د هللی حقکو ده دی و افضللی بعدت سره چې په دغه ووقت کې الله په سره زی کېږي نوغوک؟ کمه وخت درنه لکم عبادت تقاضا کوي په دغه وخت کې دا بهترین عبادت ده لکه کافر راغل مسلمانانو په ملک حمله وکړه د دې وخت یو کموس پاتې شو کانو نه هره ده پاتې دي شي بیا به کازار او ګرځي په لومبه ده دغه موکا درس تدریس کپاتې شو ګلومبه ده څغه موکا لکه کله راغل نبهي جمعات پاتې شي نماز راشه انبدي هيا فاتشي ده راغب دغه کېرسبه پریزي دا زموږ نه زموږ شر نشته ها او جهادونه دو کسمدي یو اګزامي دی یو دفاعي دی د اګزامي لپاره شرطو نشتا چې دشمن راغه دته دفاعي جنگ وای دا چې باندې چې چا کاره غل راغې دی وی مو خو میر څه نه جوړ کړې ورغغنه مو اجازه دې موخته چې دا غل ورو دې څوک نه راځي دشمن هي ابوکي دشمن چراغه کده خځه وس کېږي کده سړی وس کېږي دشمن برانی سي ایک مزرست شود الله حبيب ندریم منزونا قضا شو الله پکې درو خلک وې خزرې پرې خل دشمن ته مجبورہ کړ قصدن عمدن شوګموشي تاسو به فريزي ایمان سره وای نو نبي څنګه فريزي دا ده الله حبيب او متخول مجبوري و اېدا باران د غشو جوړ کوږه لوګره دې په لګره تاسو اوس به تر عمل سره ته ز درص کو متازوږي زګدروش ذریف وای نو ذکرواله پکار به دروشریفه دې دا درس ده کی تاسو په دې وخت کې به عمل سره ناګه شیخان مبارز شیخ دزي دنسکي کې پکتاس بهړای د ژوند په ارزن بازه تسبې دی وري نو کمزوري وګړي ځري اصول وګاوه کړې کنا څه خو خیال نه ما دي تاسو به ترمل سره ځان په دین پوي کوي او چې باندې وي نو به ترمل سره بوز دې به ترمل دغه وخت څه شي دې مز دې کم بو وخت چې تقاضا کوي الک روزا را له بهتر عمل روزی ولیکنه دارنګي سراوی هو په وخت بهتر عمل سره چې دا وخت ته تنا تقاضا کوي او شریعت در صداوی حکم کوي نو وخت چې کومه تقاضا کوي دغه وخت کې بهتر عمل دا دی لکه او سره هوګو ته کېنه دی وکه به تر عمل داري چې صدقاو خيرات وکړا اوږي تکلیف وعلى سکي موړکي نه هر یو عمل ښه اوباي عمل چې دغه وخت تا نه کومه طالب کوي اوباي فاستبیکو الخيرات زانونا غرا کوي زانون رضوان به کوي فقره عملونو کې اے نماز کو نو یا تبی کوم اللہ جمیع کمزہ کیچئی راتلبو کی پتا شو سرا اللہ ون و یو خبر دې دې کی یاد کئ الله دې زما استاد ټول زړه ته ورکو زکی اے دین کارونو کې کلا ابزل او مجبور وی هوヨタ به سپک نه کورای ابل سبا کوم اند کوي سپک باندې کورای څګه ته په یو دین کار کې لګیا دا به غوي وکټانه شو کته مرتبه والی کې لګیا نو عبد الله دین کې لګیا لیکو سپک بو ولا نغوري زکه په څه کې لګیا دي او یوانی خو خلق له وی خدا خبره کزرو مانه د ټوله ځای له وخت بي شي ورې چې کم د دین کار په کوم شوبه کې لګیا نو کم زوره ز کمزوره بماده آسان غونډرانی وله ادا بل مسلمان چې دین کم کار کوي نو دیر دیر تکړه دې د پکې د غوړه رانی ولې جنگ دې سوکو جنگ دې ختم کوو ګټې چې دا ټولو کې غوړه زماله را دی لا سکی بس جنگوره دې جوړ کړ نو بیا ودی نو اس غاره کې دا عدل تکي باز عارفین او آیات کې یو خلې تفسیر کړي ورتا صبورې دی علماء کې چا د قران خدمت کړي تفسیری لیکل نو سوق حدیثو طرف تلاړ دی چا دا خدمت کړي چا دا صرفو خدمت کړي چا دا معانیو خدمت کړي اوس کلی کیو بل غریجن چې دا تفسیر لیکي او د دینا څه کوي دغه حدیث او شرح لیکل پکاره وایي د دې دا داسې مثال له مفسرینو لري غره د دنیا نظام له یو له زر کې وی غنم جوار کرا نابل له زر کې چدا غنم جوار دې کری غول اجرند د جوړکا ها به نا غبل چوکا تل غزه کې واټه لنوري ور جوړه اوس کو تنور والوي د اجرند والي ونيره اجرند والوي د غنم جوار چې کری د غټول لیونی تاسو چاله لیونی وای یو نظام شورو دې چاله زړه کې چولی کری بی او چال زړه کې چول يغ ور ته جرند جوړ کړي چا ور ته تنور جوړ کړي اسوک ورته تیارې لاندې د تاسو سبق اېوا او تاسو په خویاته وای کنا بای دا څوره څوک د دین یو کار کوي څو دشمن سره ټکراو دي څومره لوی قربانی کوي کافر په مخه کړې نو څوک فل مسلمانانو کافر ته دینداوت ورکې چې راشه ایمان راړه را دین زده کا مزدکا اوبای دا ټور د دین په کار کې چې کوسی یو بل سره جنګ او زموږ یو بل سره جنګ نه کمو مسلمان چې پکما شوبه کې لګې درې ایمان سره وای خبر او پټو وای نه هغه بلې ډلې ته در سره کافر و یا کافر و لرنی و نج مجرم خو په طریقې اوله سره ولا و یې الله مجرم دي نا په دین په اوکار کې لګیا وې خلاص شکر با سيد اټول بتا کول خو هغه درس سره سر کارونه خپل څوک دعوت او تبلیغ امر بالمعروف نه یل منکر کې او بیا دام په مختلفو طریقو ده دا بانغ ولا امر بالمعروف کوي څنګه کوي دا درس امر بالمعروف نه یل منکر نکنه سوق کتابونه دکې سوق دتوري په ذریعه امر بالمعروف او نه منکر کوي دا ټول د دین شوه به دي دی له بر دعا کوي د سره بزرګو محبت ساتي او د بیرګینه یو له نه خداده چې په یو کار کې بل بد ګوره بل سکه تا دا, دا سلف و دریکه و جلدینی و شعبه که اچاوه لنسیت کرده نو آغا آغا منله و یا ابن مبارک رحماللہ دا سور عالی امران پا آخر کی وزی کرکو مرچک کی ویو چڑی وردویز امره لزم ویخز امالتی و مرگره ده از امالا خط بوله ورکی فضیل ابن عیاز دا دوار ویوزی توبه استه ویدا دوار سو ها بای اول که بیر الله ورته خوال اللہ وردو تو عبدالبارک <سؤال> رحم الله علیه عالم ششفق میاشتې به درس کول شفق میاشتې به کافی رسول سکول ابو جلیل ابن یاد رحم الله و توبه میويسته یو توبه ده حمده چې ټول عمر په حرم د مکه کې تیرو نو بس تاونه کوي عبادت کوي نو ابن مبارک رحم الله اورته اشارو کې خط دی غلو یا عابد الحرمه انه لو ابصرتنا لعلمت انک فی العباده تطلب اوئے اے ته حرمت طواف کول کیه کوم دې وکړه څه د خپل عبادت بدر سړې کمزورې ښکارشه ناغه چې خاطر له سپ جڑا سلفو کې زده وينات ما ته مرور خو وسيت کړه دې په وګورې حرم کې طواف کې خیاخه عبادت زمزمس کې نه پاغه غرونو وزن غنونو کې کافر سره ملاو دې نو به ملاويګي ند خوراکسا ملاویگی بلکه دونو پاڑی خوری کمیو عمل غورده اے تاسم دا اللہ لا راکی اے یای کنے دا اللہ لا راکی اے کنے اگر پاکی در لبریگی سوری لاندن ناسی تبلیغ والم دا الله لا راکی بی خدا سوری دا لاندی دی پاکی و لبریگی خجس خوخد آغا پاکی وسه خلق پسند غرلونو کې د کافرو سره چې امر الله لا راکره ده نو په رات درک لګي درنګ ساته چې وايي شهادت راځي نو غره دار دا الله ټوله د خدی کې بیا درچيږي کله پويږي چې خبره واده ایک ماشه ملوزی اباظه ملوزی پالواتو کې یو شانتی دي پالواتو کې فرق څه کې یو د الله غلار چې تخ په آرام ناش ا دې نم خبر چې په خیم در لبل تودای در لبل یو داسې شي چې هغه د خوراک درکنه ځایږي نو لارې قوتولې د لارې دی خو یو ول پاسې کې نه ایمان سره وایې اسی کې اوسره حقیقت باندې خار راړای هه دغه مردا چې سپک بدیر ورچا که د دین یو غټ کار کولو او قتل سپکو کتو نو لما ولي کې وی دا نه خله چې د مخلص نه گفتي رشید رحمت رحمت الله عليه کړي یو مدرسه کې یو غټ مدرس او بوخاري شریف لولي او یو حافظ د قران ناس نازیره ناظر قران خای وای کدو چې زماده مرتبه ده نه لوي ده د دې کار د الله لپاره نه ده دا, دا, دا که ناظرې نخولا او اول کتابونه نخول نو د بوخاري د بدر راشیدو په څیر دی خو چار رسول کړه تاسو د دین کارونه دي د دین یو کار تب د شپک نظر باندې سره شپک نظر د دین یو کار تم نه ګوري فاست بکول خیرات زانو نړواند کی په ور عملونو کولکه ور اعمالو کی خو نور ته ګور شپک مګورا اے نما ته پونو کوم زه یا سب کوم الله جميعا راب ولتاس واللاغن إن الله بشك الله على كل شيء قدير فهر يوش قدرته وطاقته على ده ومن حيث خرشتاو ده كم جيلة چهبیبهوزي فول وجهك انوار ومخ مبارك ده شطر المسجد الحرام فطرف ده مسجد حرام وإنه بشك دام خرول للحق من ربك خام وخاصابه دي تاسو در په طرف نام وم الله ند الله بغافل عما عم تعملون نا خبر دا غنه چې تاسو عمل کوئ ومن هيسو خرجتا پورا بار بار ادا حکم مکرر کو دريز ادا حکم مکرر راغې اباځي مفسرین وی تکرار د تاکید دفاره ده ځکه يهود ته ډېر زور ورکړ او ډېر غران او یو خوال نسخ دا دا. اول نسخه د تاسو ووریدل اول نسخه د قران کې او دې لپاره زور ورکړو نو تکرار د ریک رخد تھا کی دفاره ده ځکه اوله نسخه و په اسلام کې ابا ظلهما وي اصل کې احوال دری دي د دې وجه د تکرار راه یو هغه شوق دی چې مسکه او کعبه ور تخکاری نو د به عینې کعبه ته مخکې زکه په کعبه شریف کې گول صفونه جوړيږي دوه لو خلکو ستو مخ کړي کعبه یو هغه دی چې په مکه کې یو کعبه نخکاری او در شوق دی چې په نور ځایونو کې ده امام قرثوی دی جواب ته ترجی ور چدا تکرار په اعتبار د دې ده مختلف احوال دی یو قابلیت ګوري کاو مها مخذا د دې له مخا مو خدري کې کلک ترسلې اکابیل ذی مخنه دو مزلکی یو په مکه کې فوکا وخکارین د طرف لم مخ کې خارونو کې د دې خارونو کې ددي جواب ته امام قتهوي او ابن کیر ترجیح هورکی ومن حيیسو خرش ته او د کمځې نه چې توځې فولې وجهه کاواړهوه مخ مبارک دی شطرل مزجد الحرام په طرف د وحيث مع کوتون کمځې کې فلو جوهکوم شطر واړهي خپل مښونه ددي کابي طرفته ل الله یونه لناې علکو محتون دی دپه چې پاتې نه شي د خلکو ل په تاسو صدلیل ل الله د جاې مجرور متعلق محضوف دی موږ داسې ځکه و کلل او دا خ بله موځکه به د لکه چې پاتې نهشي خلکو لره په تاسو صدلیل کتابونو کی, کی دغه شان لیکلی څنګه چې حکم د قرآ رائ اللهنا زله مومن هم مګراه کسان چې ظالمان د دونا او په ځ د وعاد دي نهنا خلاصېګ نه فلا تاخشه هم نو یاېږي واخشاونین اوزمانو یریګی د دین یریګی مزمانه یروکای ولی اوتمه نعمتي ای مخکی وی قبلہ می زکا بدلا کاله الله یکون للناس علیکم حجت او دیږي کی د معطوف دی له الله یکون مالک ولی ان اوتمه علیکم او دی دپاره چې پوورم ن متخپل په تاسو داې دربانې نو نعمت الله پوه شو چې تاسوې د السلام سلام قبلی سره او ګرزوولی چې کاباه والې او تممه احمتتی عیکم او دی لپاره چې پووررقم نے نو پرواله د نعمت څخه د تحویل د قبله اواز وای پرواله د نعمت اغا به جنت سدنکی ذلوی سید ابن جبیر رحم الله وی ترا غیب نعمت پرنشی چې او باندې جنت څر دننشی او د جنت دخول الله د حکمونو منو شرره او په هغه حکمونو کې قبله بدلی دنمو ولعلكم تهتدون أعود دفارا چتاص لا روم من قبلتا ولعلكم تهتدون أعود دفارا چتاص لا روم من كما أرسلنا فيكم رسولا ناكاف فدي په موجو النصب کېره او نعت دې دې او مصدر محذوف د فاره دا ګره تقدیر د آیات دا شوه ليوثم نعمتي علیکم اتماما مثل ما ارسلنا دې فاره چې پور کوم پتا شو نعمت خپل پور کول په مثل دې پور کولو د نعمت زما چې ما تاسو کې رسول راله ګلره ذال پیغمبر را لګل می اول وی نعمت نو ذ قبلی بدلولم دانه مسلو کیو نه نعمت یا د لګید تحتدون سرا ال علکم تحتدون اهتدا مثلم ما ارسلنا دیده پار چلارو ممیلار مندل لَكَ سَنَجِرَالِ گَلِ دِ مُن پتا شو کې رسول مِنکُم دتا سنا تاسو بنی ادم یی رسول مِم د بنی ادم نر علی گله یَثُر عَلَیکُم آیاتِنَا لُطِذا زمونږ رسول الله السلام اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم فَتا شو آیاتُنَا زمونږا وَیُزَکِّیکُم پاک وی مود غلط او قاعده اخلاق او اعمالُنَا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ او تعلیم در کې تاسو ته کتاب الله ول حکمت او د سنت ويعلمكم تعلیم در کې تاسو ته لم تکونو تعلمون چه نویت اس فغی فیدن کی زکدا غی علم تدوه نه بغیر بلل ال ناروا اډیر چې زونه دي چې په اقل لږه معلوميږي ناغت وਹੀ فزری د الله حبیب امت تو ہے وجودا دمر نه مصنوعه کړی فغ قرونی اذکرکم رايات کایما زبتا سورایات کم اجر بدر کم مارایات کای پتوا ته ثابته ده رہی نزبه مرایات کم پا عجر او دارنگی په ثواب در کولو او مخفرت با در توکم او ما رایات کئی پا اخلاص نزبه داغی بدلی در کم فذکرونی اذکرکم رایات کئی ما زبه تاسو رایات ذکر ویده اللہ تو عطا پېښاتې د الله توعتني نو ګډېر دې ذکر او اسکار کوي دا په ذکر کې نه راځي وګور سو چې څوک بندا الله یاده ویني نو الله هم یادوي ابو عثمان له رحم الله عليه بالاغه وخت په لګي چې الله موږ را نو مشاور دې کم کوم زین معلومه کړې دایا چې وي فذكروني اذكركم سواخ چې بنده الله را یاد ویني او الله د ذکر د شان واد کوي ویزو د بنده سره یې راز کروي وتحرکت بی شفتا چې ما یادای او زم ما په یادا شي شونډي خوځي نو ګوره چې الله یادې الله دې یاده دي دګه ګوره سبحان الله ذکر دې لا اله الا الله درو شریف ا ټول لوی او اذکار او کې قران لوی ذکر دے چې د دې ته لا کې مزم ذکر دے تا ټول نیک اعمال هم ذکر دے الله چا سمرا سې زونه فرسکړي دا دا چې یاد کې بس دا الله ذکر کې او الله به بد دې بدلی در کې فذكرونی را یاد کې ما اذكرکم زب مرایات کمیا یعنی بخنه بدر توکم وشکرولي او زمادنه مژونو شکر ادا کوي ولا تكفرون او نا شکری م کوي نا شکری م کوي یو الله رايات کوي وګوره را؟ ذکر دې په هغه کوي او داغه هي اتو کیفیت د هغه وی چې کم په شریعت کې منتخبول شي او هدي خبر له خاص په کار دي ور ذکر دیم قران او سنت کې ثابت وی او دا وی طریقه دیم شوي دی وځ نه کله پې سوچ په کار دي چې د امم په کومه طریقه ذکر کوه آیا د الله پیغمبر او صحابه او کړي کنا نو کو ذکر خدای الله کې خو طریقه دی ورته د ځنه جوړ کړي نو مساله حل نه لا ذکر کې تا ورته یو ہے atijtimai جوړ کړي او هغه لذي یو شکل او صورت جوړ کړي نته وګورئ چې دا څه هيا تاسو شکل او صورت د الله د حبيب او د صحابه خير القرون کې وکنو نکونو کار ثابت دی یې وکنو تاسو ځانن طریقه جوړه کړئ ترڅ کار یې خیر وي او خبر بدعت او رسم طرف تل یا ايها الذين امنوا ایمان والاو استعینو بی صبر مدد غوانی دا اللہ نا دا صبر پذریئے صبر سرے پا ذکر و شکر صبر کا دا اللہ پا طولتو آعاتو صبر کا پا روجی و پا کا صبر کا مدد غوانی دا اللہ نا پا صبر سرا دا اللہ پا تو آعاتو صبر کا وشول آعاتو مصبریئے ان الله مع الصابرین بیشک الله خصوصی مرگره د صبر ناکو ده نوګور په صبر شوک ملایوی کی با یا صبر باندې شوک ملایوی نوګور وای کده صبر بلا بدلا نه وی نو دایو سره لګره او صبر مراتب در لمق كثير سو مراتب دي لا لا پتا بدارو صبر کا لگتا سسار نہ قران تناسی اس با الحمدللہ مشکوی رو جراش یا بلیسی دیتاوی صبر لثوات یذما مرتبا صبر د گناہ نہ غیبت نہ کہ چغلی نہ کہ بے چاس پکاوے نہ کہ نور گناہ نہ نہ کہ دیتاوی درم د صبر په پریشانو تلیفنو تا ده ټکرو بسی بتونو ځ دی نوکه چا صبرو خوڅوک به میلا شي د صبر پهټولو کېلو بله دا د سووې میلاوي چا چاوي چې یو شل کاله س و کاو لیکل در سر کو د شلو کالو نه پس به تا ددي مل با شا کوو او چې تاسو د ژوند له بل شکه بل چاله به نه ورکو شو که سن بنومو نو لکی تاسو له هغه باندې ها شو که سن بنومو ورو لکی څوب په کې لو پاتې دي چې نو باندې په صبر شوک او چې الله ملایو شنو مسله سره لا ټول مهنت ګوره دې دا فرض چې الله مرګري او که الله مرګري شنو مسله سره زکه چې الله په لاوش او یو بادشاہ او خيار وزیرانو لوي چې ننظام نظام سره راړای چې څومره پیسې اورې شي نو یو څه نو یې تا بوځي یو خیار وزیر او غراغله بادشاہ په سر لاس کې هو دا غو نه نو وزیران بوځي دا کې غو لې چې څه ماشه لا ټول بلک د چاره ته غره چې الله دې مرګره شو نو بس پکې څه پاتې اور رنگ زیب عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ دیر نیک بادشاہ دیر شے کوئی یو گورنر ایمړو چارتے بچے د روخيار د کر د پذیري نو هغه مال خو راولې چې بچي سو ګورم ا نوې نوجوانو لا پراا د شيول وښې نو نوې دغه وخت چې جما را و سون جوان نو زیب عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ لنګ والے او پا حوز کې د غسل اراده وا هغه و... کسي وي نو جوان داسور د غيکور کسي کوي حوز لري ورخرجو ناور ته یاغه شو د غرزیدو سياره کوي چې لاس نه بادشاه فلا شوکی دوی ویني د پلان په ځای مګر نو کې خو یار دلته وي ان الله ما چې م الله نه مرګره شنور څه غوډکه اوبای دا مرګره کیږي په پسو اوبای مرګره کیږي نبی علیہ السلام الٰہی العالمین دزا السلام برګره کړو نو پغار سور کی دشمن دغار خلیل رور رسید ابو بکر رضی الله عنہ اے د الله حبیب داز اخکاری حقیقت او کتل نمو بسای کی و الٰتا حزن ان الله بانا خفکی گاوا با. مونځات زره سکه مرګره کړې وراځي الله <سؤال> دې مرګ وکه مصلحه حل شو بخاری شریف حدیث کې راغلی صراقه ابن مالک وګن کسان یوازې نیون مشهور بہادر رضی الله حبیب پسې ناموک چا ژوندے را وستو کو شهید کو سلوخار دا ګوره دا وخت سره څومره غټه نام ده سورې جوړې سلو سلوخار نه نه وایي کروڑ روپیه کې جوړي ندوی چې سوګرا سره مرګ لري چې دایره نامي یوازي غټلوی نو خپل بچی ته وی تر شکلا تا ور لټاو ور او چې پوه شي نو ما دې یو د کې ورته شکرهه ده کسان مې وکړ ته الله سي روانو دارلوم نبی رسول الله معلوميږي د دوه تر دا عثمان خان سو په تل جې نام کې راځل شکمر غري دي ویل ژلې او یې زماده اسدا څخه پټ پټ بهار کا چې اسنه د اخلي او والا کې ولا مي خبر شي سلو خانو کې راځل برګري نو په اسباله سرشو د نب... وینابېله سلام په سفر د حجرت کې یو خوفن خو نه کتل الله تعالی امانت الله تعالی صلی الله ورکر ابو بکر رضی الله اوطا اهله ملک دي وې دا الله حبيب چې راښونو خپل امانتونه علي رضی الله نو لورک چې دا به کافر له ورکی او الله خپل امانت ابو بکر صدیق تاونه نهږير چا په رکتل ورتوی دا د الله حبیب دا سڑے را سره را روان در نه نزدیک شو د الله حبیب ورتوی ما زن نو ک بیسنین یا ابا بکر ما زن نو ک بیتنین الله صالحهما استاد غدو بارک سس سو اوج دے چې یو دریم ځم سر برګر کړه ان الله مع الصابرین پس هغه را روان د الله حبیب د سپرو کته او دا عرب طولس مکا دا قانونه ټکلا نوغه صحتو کانو زمکه دا نو آغا سخت و کانو زمک اثر و دیو ا تر سنی سنی پورې خښو وی معنی موږ ډېر خېرې او کې دواره نو کې چې اسم زمکه پریزی ازه واپس کېګمم او نورم واپس کوم وګره دا دمره مهنت د صد فرض عزت مند چې الله سي شي الله برګري شي لکونا و و موسا علیہ السلام تعالی زو ززرگون لکونه بنی اسرائیل د سمندر په غاړه دی راکل ساری وقته د لکونو فوجونو سره فرعون راوتو نو مخکې سمندر دې خپل طرف نه را راځه قال اصحاب موسی اننا لمدرکون سوره شعراء کی رازی د موسی عليه السلام مرګ لري وي وي مونږ را غير کړې شو وختي سمندر دې اوستو فوجو نارال موسی عليه السلام وي كلا ان معي ربي سيهدي مونږ را غير نه یو مازان سر څوک مرګره کړې چې الله دې الله حکم وکوي دې سمندر ته مساره واچو را چول سو دولس پلې پللې لارې جوړ جوړې پدې زې لوګره ګوره سوچ کې وا جوړیدار او جګ نیسهی مقصد سره قران ته لنا شي چې الله مرغلی شي دلته وي ان الله مع الصابرين ابي صبر سره روزي دی وې شي ها بھائی ابي صبر سره قران ته ضمرا عبادت ناشته کو دي بي صبر سره مزن شي ان الله مع الصابرين الله مرگرد صبرنا کو دے اوس وی دا صبر په پسوی نو دا غیت مثالو نا ذکر کئی وی قلب و گورا استا بچیستا خاون او استارور و رشتدار دا لالارکی شیدان کی نو دا صبر یو مثال ذکر کئی اگر صبر پسر اے بائی سفر وګره کله بدی دې ته دین کار کې خلق دې شرمایو بدنامای دي ها بھائی او سورہ سورہ خبرې درو باندې او چرډلې پدې تور خبرو بس کې سفر وګه ادیپل ورکل سړی به صبر شي نوې لب د ځان جوابو نه وکي تابو دې دې ونه دې سپو دې لی ونه ادا رو خبر دې بیا به یو بل ټک وي دین ځای په دل کار شو بے صبرای بل طرف لبود لے کئی چاری دزان دفا دی شو روکا آو داغی ترازون و جوابون دی شو مقصد در نپاتی شو پیغمبرانو تی قرآن کی گوری لی ونی وی لی خویدہ سوی لی چی لی ونی تاسوی تکتالا چالی ونی وی تو اتنی ونی خبر رو, رو سی واکدن لاس دیواج و بس اگا مقصد پزی پاتی شو ایلا خپل زانو گتنی شو دا اللہ حبیب لخل کو سنے دل دو اصبر بکے پرو جب سبر کے ایدارنگی دا خل کو پعیبونو بسبر کے ولا تقولو موائی لمن داغ چابارکی یو قتلو فی سبیل اللہ چو وجلشی دا اللہ لارکی امواتن چی دایگ نمر اموات خبرو او مبتداه محذوف ده هم اموات چې دایګنی مړوي بل احیا او بل کې هغه ژوند دي ولکه لا تشعرون لیکن تعشفوه ګینا دتاز صبر یو مثال ذکر کو چې کلد الله لا رک شادت بملاوي افي سبيل الله هو دلتا دفی صلی الله علیه و آله مفسرین وکړي فی طاعتہ و اعلاء کلمته د الله الله رضا الله په طاعات کې اوج له شو د الله د دین د بلندۍ د پاړه اوج له شو نو دا سیموایي چې د دې بلکې ژوندۍ دي په دې ژوند بارکه مفسرین دا بیان القران کی اشرف لی ثانی رحم الله وے وای حیات د شہدا او برزخی دے معرفت القران کی مفتی شفیع رحم الله وے ورای الفاس دسی وای اے سے مقتول جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے شہید کہتے ہیں داسی وجلیشوے چې د اللہ لپاره کې وجلیشی دته شهید وے اور اس کی نسبت وہ یہ کہنا کہ وہ مر گیا صحیح اور جائز ہے۔ دت دا سے نسبت کول چې وفات شو دا صحیح او جائز دی لیکن اس کی موت کو دوسرے مردو کی سی موت سمجھ لے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وای وفات غده خود نور غندلنی بڑا پای۔ وای گئی په خبر ورکړه. باز یې سړے مړی خود نور غندې سړي ها پدې غو که وایګې کړه او یو بلاله <سؤال> په یو سوق مدرسې ونډه رزقات ورته میلاو شو په هغه اسقاتو په خداره واج الله ختم کو نو یغوی اوس مړی استاد یې هرڅه ډېر خپېب دیکړي چې زمړې موږ له پکه تعلیم نه ملاوي پوه شو خبره باندې اوس به اوس به پوښي ویې وي مړی اوس داله چې موږ پکه جیف ټاکشو هرڅه ډېر خپې دیکړي ځانې چپکړي چې زمړې موږ له پکه تعلیم نه طالوی ګورې دې ذ نور او انت مړونه دې مړشی وی خنورم دی خد نور او انت دې وفات مګانا او دا معنا تقریبا کته سوسمبر مفسرین ګورې نو دا معنا دی چې کړه دا بھائی څنګه خبر را بھائی دا معنا تقریبا ټول مفسرین وکړي تفسیر احمدی کی ہوئی وای فین قلت نرا نحن نراهم موتا فما معنى قوله بل احیاون وما وجه النهي في قوله ولا تقول لمن يخطل في سبيل الله اموات وای کته مو غیگوری چبرت جنازه پکیگی دفن کی میراث تقسیمیگی او بی بی دی ادتنا پس خلق پا نیک نو سو جدا چې وی دی جوندی دی او ای دی تا بمرنوی نو تفسیر احمدی کی جواب کوي وی قلتو ماناہو لا تقولو امواتن بی منزلت غیرهم من الاموات تا سی مو آئی چی مردی دی دینو دی دی رمرو بل هم احیاؤن تسلو ارواحهم الى الجنان بلکی دی جو ان دی روح نه جناز رو سراپی او جواب ایدا سیکړه اے او هو انه محیاون عند الله فی عالم الغیب لانه شارو ال الاخرہ امام بغویل فمالم التنزیل کی وی اموات ایک اسائر الموات یعنی دا سموای چې د نورمړو غون سیمړلي تفسیر خازم کیم وایې به بمن زی لا تی غیر هم من الاموات د نورمړو غون سیمړو ارت موایې دیتو لما حیات برزخی وایې وګرا د مرگ نفس هر یو دی ته ژوند دن ملاوی نکم الله لقارئ رحم الله شرحد فقع اکبر کیوئی وعلم ان اہل الحق اتفاقو علا ان اللہ یخلق فی المیت نو عم من الحیات قدر ما یتعلم و یتلذذو پوشد اہل حق اتفاق دے اللہ پدی ملک دمر کس مجوان پیدا کی چید پدرزوېږي او د جنت د نعمتونو په خوندوي دې توي نوع من الحياة دا یو نوع عدد سو د ژوند او دا شي تقریبا ټول مفسرین لیکلي بل احیا بلکی دئی ولا تقول وای لمن ذا غش ابرکی يقتلوا چی اغی او اجل شید اللہ لارکے اموات چی دیگ نمڈ دی بل احیاءن بلکی جوندی دی ولیکن اللہ تشورون لیکن تاسو داغوی په جون پوہے گئینا اولین پوہے گئی تفسیر مدارکی ویلات علمو لأن حياة الشهيد لا تعلم و حسن وی تاسو نپوئی گئی شهید جون پا حس معلومیگی نام دا اقل بانه نم معلومیگی بلکی وحی وی چه دا جون دینی دی او دا جون دن دا سرے چه تاسو داغی بانه نپوئی گئی اقلا بلکی وحی وی دا شان ایاد بروس کو بسوره ال عمران کې راشي یو سل یو کما ويایم نمبر ال دغشان فرمایلی دي سلورمه پارکی وګري ولا تحسبن الذين قتلو في سبيل الله اموات خا وخا ګمان مکوا ای حبیب پاکسانو ای مخاطبا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جِوَجْلِ شِوِدِ دَا اللَّهَ لَا رَكْيَمْ وَاتَا دَبْرُوْكُمَانْ فِي مَكَوَا بَلْ اَحْيَاءٌ مَلْكِ جُوَنْدِدِي عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اَوْدَخْبَ الْرَفْسَرَا اَغَيْتَ رِزْقُ وَرْكُولِ شِبْ نور قرآن حیات ویل حیات ثابت دے و دا دا او وداغه حیات دغه کیفیت کم چي دي اهل حق لما دي او حديث د مشکات شریف کم د سوره عالم عمران د حیات تفسير راغلي له اغا مشکات شریف هم ذکر کړي روايات ته راغلي چې کړه د هوت شو ادا نو الله جنت تور دنکل او دا یروح نه دشمنو مارغان په ججر کې واسو فی جوف ثویر الخضر مسلم شریف حدیث ته فی جوف ثویر الخضر مسلم شریف حدیث ته نو کله چي دا مزيو چرچيو کته او خوشالي او کتا دای وي سوغ به خبر ور کی زمو رونو تا بے اننا احیا فل جننه چ مونږ خو جنت کې ژوند لرو چې غیر جهاد ووکه بزدليونه کې او د شهادت بارکه رغبت وصاتی نو الله وی زب خبر رسو دا آیات د سوره ال عمران راولې ګل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء بل احیاء عند ربهم يرزقون د بیا آیات کې د غشان فرمایې ابن کثیر هم دلته وایي و یخبر تعالی ان الشہدا فی برزخهم احیا یرزقون علا خبر ورکې چې شهدا په خپل برزخ کې ژوندۍ او دوی ته رزق ورفوړ شي دا برزخ ګورې دی په لګره دا د زمانه د وخت نو لګي پتنه لګیلہ که حدیث شیراغلی مړې دې روح ته اوته بخاری شریف حدیث ته تا پوغبا نیخه قبر لیوړې نو نیک دې وی قدمونی قدم شابه زرزر میرا سوای داواز موږ تاسو اورو خدا الله حبیب خبر نه دا قبرزخ دې وخت نو لګېدې قبرزخ قبض نه لګې دې وخت نه شروع و دې وي شابه زرزر به او کناکار او دا خاتمه ګډوډ شوی له دې چې وی چې چارتا می وړای د ځغه وخت نه ګور برزخ لګي دل برزخ وی او غټي پردی تا ور دغه وخت ځانګندن کې ملائک موجود دي او قران ویلی چې باز مړی ټکای به ادری ګونه او جوه هم وادبارو پدین مخ مخ ټکای او روح را رو وبا سا نا غتا کول او ری نا غچي او ری نا غخبري او ری برزخ دغه ځای نه دی لکه خبره برزخ دی زه قبر عذاب دی Tale پت نه نه کومه سوف د فرقای نه دته سرولګي نه هغه ذکر او منکر سوال جواب نکړي د په عذاب کې نه دی خو برزخ دی دا شه په حس او په اقل مانوي نه نه الله ورسول وی لري چې د اپ خوشاله کړي او یا په عذابونو کې وله نبلو انکم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات دا دا صبر نور ان وا ذکر کای خامخه امتحان بک پتا پاس شي سارا د يار نه اے دایره سره ده الله یا ربي د دشمن يارم ده د کافر يار له شيرا شيران شي حيا مي تسنس نكي او دایره ده نسل چرتا پکو فر مجبورن كي يار د شيران شي غالب لشي د حيا دارو زنانو حيا وا نخلي نو يره نه مورات یار ده الله دا دا, دا الله امتحان دے هر مسلمان یریږي چې سبکی او د دشمن یرا چې اسنه حیا او دین می تسنسنه کی خامخا امتحان وکاو پتا سوف یو شیشرا منل خوف دیارنا والجوع او د لوګنا اے لوګ سره کله کاه تل راوي ورګرانی او ورزانی راځي ازمائش ته اما اګرانی اوورزاری را ځي او لوڅ ده رووج کې د ساار نه پیشمن نه تر مع خاامه خوراک بندېې د لمال په کمی سره د معلونو نامه د سړی ډیر مالی خو کمې الله د بنده خی چې ګوره هغه اقل دی دی هغه کارخواانه ده هغه دکان دی هغه کاروبار دی دا یو کال پهکې ډیرې چا کې او دا بل کال په کې کمی چاکې. دله دا ښ چې ګوره کمو ډیرولو واللهڅوک دی. هغه د ماغدي ا هغه دکان د بدل شوي نه دی هغه کار خان خو یو کال په کې په بل کال پهټکروي دی د پااره چې ستا تهجو د الله په ذااتې علی جوړه شي. اوګوره معلوو کې کله کمی راضی په ذکات کله ځناوردي د مړه شو بور الله چې دی وي چېره دا زما د مال کې خو ذکات د دا کورکم د دا ورکولو والله کمی راغې خ الله حکم دی د ی اووز معش او په کمی نفسونو د نفسوونه کله خپل خپلوان رشتهدار ووفات کې د مالک فیصله. وس ثمرات او پکمی شر د میونا اے اماده نه میوی کمیشي امام شافعی رحمه الله د ثمرات نہ مراد مرغ د اولاد ده زکه د عبد زړه میووي لکه حدیث کې راغلي وي ملایف چکر دی او مسلمان د بچی روحوالي نلا ورته وي تاسو ته روح واسو اقاتواتم ثمرات تاسو شو زما د بند د زړه بي وو شکوړه نو ملائکه یاو الله س تا حکم tali گلي وای زماغه بند سوي و يا الحمدلله وای جنت کې او فور ورثه جوړ کئ اد حمد نوم ورثه کیږي بیت الحمد وبشر الصابرين زیر خوشخبری ورکه حبیبا صبر نا کو تا حیات انشاءاللہ تفصیل بیا ذکر کو الہ ال نبی نزہوند ټول خاتم په ایمان کې یا الله ستا باندې ګان طلبه او طالبات سپینګیری د شار نستادی کتاب تناستی الله ذاته جوړي او لا سن غړولي الله زموند ټول خاتم په ایمان کې یا الله زموند ټول خاتم په ایمان کې الله د قران د علوم د فقرا زمږ د ټول اصولې پرمزه یا رب کریم مونږ ته زمږ والدې نو تا اصول او فروع او تا مشایخ او تا موږ ژوندو تا الله واړه او له ګناحو نه ماف کړي الٰہی العالمین زمونږ او د ټول امت ک حاضر دی او ک غایب دی ټول دینی دنیاوی حاجتونه الله تر سره کړي الله زبونغا حاضرین او غایبین او د ټولو ملت چې کومې دیلې دنیوي پریشانای دي الله دا ټوله پریشانای ختم کړي یا رب کریما سمره بیماران دی بی کورونو کې اسپیتالونو کې ابازی بیمارانو درخواست کرے. ای درخواست کړي کومو تا سود ای بنडक یو خدا خلک چې وای دعا وغوړی نو مخه عظیم معززین کتاب پروت ده د دې نسبت باد خلکو ای دعا و غوڑای. اللہ زمون او ورای الله استاد کتاب زموم مخله اوثار راسي دا طلبا او طالبات د دې پس ذکر کي اخذي الله سمر بیماران دي چا ویلی یا نه دی ویلی ټول ته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي الله را سمر مسلمانان نار نه زنا نه پدي درس کې شامل دي دی, دی مونږ ټول د درس د رکاوډونو نه وساتې الله دا سر روکاوټ مراولی چې زمونږ په دی نیک عمل کې خلل را شي زمونږ د دوورې تفسیر الله په خیر افیت بانې اختتام ته وورې او زمونږ د پااره او د تمام انسانیت جن دا پارت دا دا او جن دپاره تلقیامتې د خیر او د هدایت ذری او ګرزې تو او غړی کوم مسلمانان دشمنو طرفګو کې اختري یا الله ته په هرڅ قادرې. دا په دوسته او محبت باندې بدل کې الله ز عمر مسلمانانو د دشمنۍ طرف غنې دي په محبت او دوستۍ باندې بدل کې یا رب کریم ابي گنا بندي او بند را خداس کې الله د چا اولاد رښتنه کمل صالح اولاد دولا او رور کې او د چا اولاد وی رب کریم ته د والدينو دستور او اخو الیکي یا رب کریم ته چا پکورونو کیناری نه زنانا اولاد دے صد غیبوند ثول دبار د نیکی رشتی بندوبوشو سمرا قرضداری مسلمانان دي الله دا قرضونو نه اخلاص کيه الله دا هر امتي دبار د رزق حلال دروازه کلاو کيه او الله دا حرامونه ور ساتيه الله دا سمرا تو لباو طالبات سي رب کریم اب عمل العالم ته جوړکيه او د خپل کتاب لوی خادمان ته جوړک الله د مرته پاره د خیر ذریعہ وګرځه الله دې ټولوا په لنګر کې زمونږه مسلمانان رونه من دي تر وي فکر من دي الله دې په مال اولاد کې خیر او برکت واچي الله دې په مال اولاد کې خیر او برکت واچي او دا کمی پیڅه ثابت دل لګي الله دې بدلي او تر په دواړو جهانو کې ورکی الله کوم خدمت کړو وفات شي وي تور سره در او در کم معاملو کې کوم ژوندلي دي لږ یادي تور تپمال کې خیر او برکت واچي زموږ بعضي دلي مدرسې خادمانو خدمت به کولو خو مشکلاتو پریشانو سر مخې لدی الله تور ته درځ کې حلال دروازې کولا او دا پریشانای رب کریم خدمت کې الله مونږ په خير عافیت رمضان تور او دا رمزان دا روجو در رمضان دروجو تراوی هو درسونو توفیق راکې او دغه میاشتې برکات او نمونګه الٰه الٰمینه محروم کې ما بلکې بار بار زمون پدې فانی ژوند کې الله رمضان راوړې او مونږ ټول ورته په روخ باندې او دا غې درسونو دا غې تراوی هو دروجو در او د ټول عبادت او الٰه الٰمینه مونږ له توفیق راکې اللہ ہم ربنا آدنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرت خسنہ وکینا عذاب النار سبحانک اللہ مولی حمدکا <تصفح> <تصفح> <تصفح>